Yes, buongiorno. Good morning. Good morning. Good morning to you. 3 4 1 2 3 4 Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Është hapur në këtë moment mm -hmm. klubi i mëngjesit në valët e radios kombtare Club 5 dhe në ekranin e Klan Plus. Mirëmëngjes i erit. Mirëmëngjes Blendi. Antini të Altës dhe Lorit dhe, dhe gjithë juve kudo që jeni. Mm -hmm. Ju uroj një mëngjes të mrekullueshëm. Si jeni miqtë mi? Mirë, disea. Mir jam shkëlqyshëm. Mbas një fundjavë të kaluar. ë uh, Okej. Okay. Ja hu jam i prov. Pak i lodhur, yeri po kështu. Mm. Edhe pushim me Glodin <laughs> edhe push e okësi okay, këtu Fundjava domethënë. Po. Okay. Fundjava. Po mundohem se është është uh... java vera. Është java vera. Jo, e ke parasysh nëse është e mundur që të dalësh nga Tirana. Kur janë njerëzit me fëmijë vegjël, atë ne kemi qenë për një kohë gjatë, bëhet pak më e vështirë për të dalë. Për shkuar diku në fundjavat edhe fillonin që për vitin më radh pasai kalon mm. nëpër qendra tregtare ose kënde lojrash. Në bër prindër Më kupton, on nga mami, on nga vjera, a ku di unë se shfarë, gjera si punën e këtyre Gjera familjare Dhe mund e shpasaj nëse të rriten karamojt, të, të mund të uthtosh në qikë mërë shumë Shof keldemi më për shumë Përvecen televizorë, shof që në gjithët një, në male Kaj ka po? marrë malet Ka marrë malet oto lëta Sport i bukur është E cila talet bë gjithë shka Po nuk pëtadhe Jo, ja, jo, ja, nuk pëtadhe shti Ka marrë malet, do thotë po njitë malet Po përpër sija me qarë, kam dashurë Do të apyjës në fakt mm -hmm. Sija bën Do të apyjës e sija bën, po Si është, janë rritë u uh, kalemajt O ja, janë rritë u kalemajt po. ja, Dhe shme i lirë Përveç kësa, jeshtë Ba jo, me ka të bëjt, ajo Normal Se, si, me, me, me, me, nuk të linon të veçlit Po Ekshtu Koa ishtë dhe mirë rruga ish dhe shumë e keshe, Sa? Është vështirë, Saranda shumë larg. Ëh. Mm. Mm. Mm. Ato po mendoj, Prishtina është realisht afër, edhe pse në distancë po të shikosh kështu është më larg, po në prisin shkohet, se ka ashtu siç so është rruga e komit, e kupton? Me gjithë pa mungesat që smaroj asnjë herë, siç duhet. Ta. Shojim tani me tollin e ri. Por uh, Saranda është sepse rruga është So po çik, mm. në kuptimin që shkon si ajo autostrada Tirana-Durrës, me çfarë që, fjala, autostrada sot mbylllet. Vërtet? Tiran-Durrës. Po, nëse oh. po ka do të njoftojmë në detaje pak pak më vonë, por autostrada mbylllet për rikonstruksion. Çfarë thua? Sepse thua. është bër In uh, fakt është bër se është bër për për të rindërtuar. Për të dy anët, njëkohësisht. Jo të dy anët, njëkohësisht. Okay. Për të kufizuar trafiku dhe e di për shkakun që gjithë ata që duan të shkojnë në jug Duhet të përdorin rrugën nga Elbasani. Mm. Do shkosh tani për në jug mm -hmm. nga Elbasani, jo më nga Durrësi, për në jug se është tepër ngushtur. E ka një devijim pasaj atje, s'është bëhet diçka thoshin tek uh, një pik karburanti etj etj. Është fik. Po dei marrin vesh me të tanë pakun fond ti a lexoj. Si famendi kur duhet punuar. E di çfarë, <laughs> exactly. atë po mendoj edhe unë që është sezoni veror dhe është është piku i i trafiku të gjitha këto gjërat e tjera. Po njerzit lëvizin më shumë. Tani po. Ta, po duan rrugë më mira, kështu që ne t'i rregullojmë rrugët. Në qershor kurikën gjysh tani. Po. Oh. Nuk e di nëse kjo është sezoni kur ndërtojnë rrugët, se mund të jetë kështu. Që kur është vap ndërtojnë. Po edhe shirat nuk nuk janë uh -huh. favorshëm për vërtet. E nuk e di. Po jo pothosha. E ngriza të bëj. Është aq më shumë vështirë kjo rruga. Për të shkuar nëu, është duhet patjetër që të bëhet diçka. Shpresoj në jetën tonë, domethën. Do bëhet. Është, është korridori blu, nuk e din se e ke dëgjuar këto se autostrada Adriatiko-Joniane, që është një projekt, kështu si ndërgomtar që fillon në Trieste të Italisë lart, ëhë, mm -hmm. dhe shkon deri në Greqi, në një harrovancilin vend në, në neyse, në një qytet në Greqi. Okej. Okay. Mbaron atje. Edhe kalon uh, gjithë Kroacinë, ndoshta pak në Bosni, Malinez, futet mbi liçenin e Shkodrës në Shqipërinë Veri, ëh, mm -hmm. dhe kalon deri në Sadel për në vazhdon pasaj gjatë uh, Bregdetit Jonian, edhe te Greqisë, domethënë. Edhe kjo autostradë do, do bëhet, thonë ata, sepse është pjesë e sistemit rrugëve ëh uh, europiane, dhe kur erdhi ky Tusku, ëh, mm -hmm. në Shqipë tha se Do të kemë dashur të marri, të marri rruga tha nga Beogradi në Tiranë, po ai sa merr për të shkuar në Berlin, në Pekin me drejtë, në Pekin <gjohet> me avion. Dhe domethënë nëse ndërtohet kjo rrugë do ishte ku diun të ta tashë, po andrremë me si hapur. E, Se më çmendi ai bypassi i Munguari-Fierit, po shikoi në televizor që këto ura te këtij bypassi të Fierit që ka tani më sa u bën. Ëh. Një tet vjet që flet kështu, tet <gjohet> vjet po. Nuk di sa vetëm që që rri këtu, domethënë. Këto veprat e artit që janë ndërtuar, ato hekurat që janë vënë atje, janë sa ura i që janë ndërtuar për gjysëm të asaj gjërat, po mm. amortizohen, po po marrin fund. Po marrin fund domethënë, edhe investimi është disa milionësh që është bër. Pastaj ndërprenë punimet, edhe u lan gjëra siç ishin atje. Ke parasysh që ta njerëzit hedhin me lopatat, edhe ikin me lopatat, mbetën atje për vitet me radhë. <laughs> Derisa lopata të threten. Do bëjnë instalacion dhe ato. Po, threten dhe mbi të tjera. Ekso, Nessa. Vetëm ankesa pas kemi. Kam, uh, jo, skam vetëm ankesa, kam edhe pjesë. Pjesë për rrugën e Juglindjes, ka disa mm. pjesë që bën punime diku në Liprazh. Mm. Ose në të dal kur vim për në Tiranë. Ai vjen, atëre, po pra folshi që kanë drejt në <laughs> Lindjes. Pa çrëncikaj. Ai shkon si çrëncikaj kot fare. Ende jam, dhe, dhe tabela do njofton fiks aty ku ti je gati ta. Për çfarë tabela po? Me makinën tjetër përpara mosha nuk ka tabela që mund të thon për 100 metra ka një. Mm -hmm. Sa betru, metra e doti no. Jolta? <laughs> po tani duhet një çikull po, pa, qoftë disa është rregulli po që të ndihmoj shoferat paktën, jo mua, së sigurisht. Pasager. Ti pasagjeri, ti je sigurt e lidhur je? Sigurisht. Rregull për ri, bra para. Derisa të kalojmë. Ti rrin brava? Po. Makina tënde ti rrin brava. Sigurisht. Edhe burri i e makinës përpara, dhe ti rrin brava. Sigurisht, po. Po. Ka njëgurët o kore për kore E këtë nëshë? Êshë me gjamat zi përë përën tërë Nëmë është dhe me gjamat erët përë Wow Se dhja këtë zonjë? Po më vjen ke Ne no. kemi një fëmi më të vogël se fëmja juaj Edhe ju qëndroni Po, e, a ishtë se bepi të me thënë që kam fëmine vogël e dhe përë qëndroni braf përti Po, sigurisht Si zonjë? Po, më falë, më mos, keni dhe një gjami, tisë jushë dhe shoferit, në gjë, ngrini dhe unë, më... Êshtë e dhe gjami, po... Êshtë e dhe gjami, po... Êshtë e dhe gjami. Kanë të vrima që në mund të më të pjasim. Vrima të janë të taksive. A ty futët dëmi ljekëshi. Oke, mirë. Kënë e mësoa krymine mqesit, mi shtaqëri përshëndesim, është dit e hën. Dada është një mbë djetë, është q Gjemër Girl në klubin e mëgjësit nga Gjemër Kua Emi shtë dashur 7.14 minuta në këto momente Ju jeni me Radio nëkomtare Eklab FM Edhe me ekranin Eklab Plus një herës Ju përshëndesim, ju rëmë një fin... Qa uh, që qëhet? Filimjave Filimjave no, Filimjave <laughs> Një finale To <laughs> është... To është e dikur që një unë Por uh, kemi tani mm -hmm. Jerin e cila në frimzone dhe për ti të sot Me jerin zjedhë zhdo dit një shpreje kur ka emision, nuk e di nëse e bën shtunën e dielën, ja, por ka pushim. Dhe pastaj Olta na informon se si do të jetë moti. Atëherë, shpreha që u ka mbledhur për sot është nga poeti anglez Robert Browning dhe është kjo. Dashuria është energia e jetës. Kaq. Kaish? Uh, Kaqishtemi. Kaq, po. Po tha kaq, kaq është. Mbas i ka thënë kaq, më thjesht no kaq ishte. Robert Browning edhe një herë jeri. Dashuria është energia e jetës. Faleminderit. Të lutem. Uh. Je filluar të bësh kështu po, të shkurtra tani kështu. Po qillon. Këtë periudhë. Po. Në këtë periudhë. Mhm. -huh. Ah. <laughs> super. Është koha tani për Olten dhe Motin në klubin e mëngjesit. 7:15. Love is in the air. 22 gradë është në këtë moment, 31 do të jetë maksimale për sot dhe nuk kemi shansë për shi. Dë, jam jam. Në fakt Lori, pse Lori të intereson më shumë Motin? Po Lori, ty të intereson ti. Të prindem kthejsh u te prandem. Po hmm. sot skaçi domethë? Jo, ja, jo, ja, jo. Ja. Falë Vlorës intereson jave. më shumë moti sesa ne të tjerëve. Nuk e di pse. Gjithmonë më pëlqen. Jo, jo, për këtë fundjavë isha shumë. Sa jesh më i ndjeshtë Vlori. E ka e ka pikësuar rola këtë Lori. Ndoshta <laughs> edhe pa dashin tënd, por ti sikur të intereson më shumë se ne të tjerëve moti. Na që bëm Qne, Lori, shpis, ha? kur duhet laj rrobat, kur të lajë rrobat, mos ndër rrobat. Më vjen si me një çështë bujqësie apo çfarë? Mielie korvie. Vetëm tani. Urdro, po pensa tash. Pjesë që më mirë theni, këtu në pushi për shemb, janë sa... okay, me xhamë. Pune të shtëpis me çkelmes, me salorit. Të... Imagjinoje. Më pleqo <laughs> intereson shumë. Imagjino lori të lorike. Çfarë do të bësh xham? Çfarë i bëj xhamave neer? Lahen. Lahen. Ose me me Ata që si lajn xhama janë tipikisht burra, po ti kesh par. Ata që si varen nga ato gratacelat në Kin. Po. Ka 123 ai xhom. Spider-Man me kam përshtypjen edhe shofin ato blendëti janë mm? shumë duhet është duhet të jetë shumë interesante se shef shtëpitë e njerëzve nga brenda apo. Ah this war, nuk e di, nuk e di, në çfarë, në mos shofshin këtu pasyrë komplet, sikon veten të gjitha. Nuk e di <gjubi> <të, nuk gjubi> <të, nuk gjubi> që janë pasyrë. Çmendesh po sa. Me gjë që mund të bëra. Ai shumë sa hidhësh. E bën me <jen>, squigji edhe. Okej. Ti <gjubi> duhet të them se nuk ka turp bëj burri larje xhamash. Burrash është. Po boseni. Okë. Okay. Faleminderit Goca për uh, motin edhe për frymëzimin mm -hmm. nga dashuria ajeri. Të lutem. Për uh, ditën e sotme. 77 mm -hmm. minuta në këtë moment, por shika kishte një protestë diete organizuar spontanisht nga artistët e teatrit kombëtar dhe mm -hmm. qytetarë tjerë që ishin grumbulluar atje tek e quajtura pejonale. Pam. Si shenjë njëjithë për të protestuar një projekt ligj që është paraqitur për të votuar së shpejti në parlament i cili do ta bënte realitet ato që është përfolur për shembjen e godinës uh, ekzistuese të mm -hmm. teatrit kombëtar për ta zëvendësuar atë me atë teatrin modern ë uh, dhe kullat që do të vijonin pastaj si pjesë e atij projekti si shtojc. Si uh, eh, shtoj. Si uh, eh, shtoj. Si shtoj. Uh, që do t i t i ta ta në në të ishte aty. Kështu që i pash artistë dhe që kishin dalë atje në në shesh dhe dhe bënin thirrje për uh, mos shembjen e teatrit kombëtar ruajtjen e kësaj. Domethënë ka disa çndrime për këtë. Por në thelbin e asaj është që këta kundëstojnë është që nuk janë pyetur, që nuk janë marrë parasysh që po themi publiku nuk është Atë nga Portugalia, ata nga Portugalia do kishin do kishin përdorur një fjalë tjetër, po më po them nuk është pyetur fare. Megjithëse, se nuk e ka fare njerëj i po, po, po. publikut, po. Edhe <laughs> se çfarë po uh... Florbina e ka thënë, po po po, po. Kështu që Kështu që po që nga që nga një projektligj tani që domethënë unë nuk e kuptoj se si funksionon tamam kjo çështje, se siam as juristi i projektligjeve, po ti mund të fusë një projektligj, një draft Mm. -hmm. E voton në parlament dhe pasaj vjen rrupsat, domethënë parlamenti voton për për ta shembur ato. Ajo godina e Teatrit Kombëtar. Është një godinë e vjetër, unë nuk e di çfarë që vlerë përmban apo s'përmban dhe ë uh, të hyrit tek mendoj un personalisht. Për aq sa për aq sa vlen të hyrit tek uh, godina tek to detaje dhe ja vlen ta mbash apo s'ja vlen ta mbash, ka vlera apo s'ka vlera, është një bisedë tepër teknike, e cilën unë nuk jam në gjendje ta bëj. Ajo që është një bisedë thjesht, i njerëzit mund ta kuptojnë, është se bëhet fjalë për trullin e Teatrit mm -hmm. Kombëtar. Dhe se sa përqind e këtij trulli do ti mbetë Teatrit dhe sa përqind e këtij trulli do ti humbet Teatrit Kombëtar. Do të rëmbehet. O? Do të rëmbehet on disa, do ti vidhet on disa të, të tjerë, etj, etj, etj. Pra kjo është çfar çfar ku njerzit mund mund të bien dakord e ta kuptojnë më thjesht. Sikur ta kishin ata tokën e vet. Teatrin kombëtar, sikur ti ishe pronari i teatrit kombëtar, pronari legjitim edhe me letra. Dhe do të vij një firmë, dhe do të propozoi që thot të bëj unë një shtëpi të re këtu për ty, po do më japësh kaç përqind të tokës ku un do të bëj pasaj hije mbi ty në stupë të fare në uh, këtë rast, thjesht bien edhe çfarë çfarë do të bëjë ti? Sepse pyetja është çfarë do çfarë do, do të thonë njerëzit çfarë qendrimi kanë për, këta, sepse të adrim për këtë? Sepse teatri përkëtet edhe mua, përkëtet edhe ty, mm. na përket edhe edhe ne. Që jemi pjesë e kësaj shoqërisë këtu. Dhe mund të kemi një mendim ndryshe, të cilin duhet të kemi lirin dhe kënaqësin ta themi. Sepse kjo është shoqëria që duam që të kemi. Një shoqëri ku njerëzit mund të flasin lirish, mund të mendojnë ndryshe. Jo, nëse unë mendoj se si të antri duhet mbrojtër të mos flasë për këtë, sepse kam frikë që të më dijojnë që të antri duhet mbrojtër, dhe pas taj këtë nëse që farë. Nëse jemi clear, nëse jemi mish, nëse jemi njërës që jemi civil, atër e let flasim për gjërat, ashtu si që mendoj më gjërat. Se si ato duhet tjenë. Do me thënë, tek, true, alit, diqka, që nuk, do të që është tja e tru alit, këndi qëka, që nuk që... Ska se ndot njër Po nuk është puna se tikm uh, mendoj që njerëzit nëse flasin të gjithë nuk mund të jenë të gjithë nga puna e altin. Po një pjesë nuk mund të jenë të gjithë nga puna. Jo, nuk janë këta të gjith, gjithë. Një pjesë e tyre të gjithë fillojnë të deviojn rrugën. E kuptoj edhe këtë, e kuptoj edhe këtë. Si, unë Po të jenë të gjithë, unë jam shumë i sigurt kur janë të gjithë së bashku bëhet ndryshim, ëh. Jo? Por në momentin që ka çarrje uh, diku dhe të gjithë fillojnë të ndryshojnë mendimet e tyre për interesa personale, atëherë Nuk bëhet asgjë. Sipotua që ka njerëz për shembull në komunitetin e artistëve që janë shitur. Besoj, besoj. Nuk mund të them ky ai apo ajo, por von për shembull vjet rre për shembull që mungon gjithmonë drejtori i teatrit kombëtar. Elvin Çuli qet po? Po. Sa shikoj asnjëherë që drejtori i teatrit të ri i bën realisht, derisa nuk është transparent komplet, domethënë kështu do të mund shikosh përmes dhe... tij, a? Po ishte në plazh dje. Okej, do të them që edhe ato fundjavë lè. Thjesht nuk kam dëgjuar sepse Thotë ndjavash pushim. Një shkrimtar serb që po lexoj. Ai flin për, për arkitekturën në fakt, po thotë që e di çfarë thotë. Është shumë e rëndësishme një qytet edhe zbrazësthia. Hapësirat midis ndërtesave janë po aq të rëndësishme sa ndërtesa vetë. Kjo është më së vërteti. Boshi është pjesë e së tërës. Bukuria qëndron edhe tek boshi. Ktu s'mbetet asnjë gjë nëse ti e kthen qytetin një kotecz gigant, e ke bërë sikur çdo gjë është ngjeshur, ngjeshur, ngjeshur, ngjeshur, ngjeshur. Atëherë s'ka më as bosht dhe nuk ka më as bukurinë, nuk mund të ketë. Nuk mund të këtë. Gjithës e si. Mm. Um, 7-23 minuta në këtë omente, në klubin e mëgjësit, ne dëshirojmë që ju në thoni se qëfar ju mendoni, sepse është shumë e rëndësishme. Që njerëzit të aushtrojnë të drejten e të menduarit, të të mendojnë vetë me kokën e tyre. Përcaj gjera? Të pakëtën. Ato më të rëndësishme. Pas taj, se qëfar, po themi, apo ku, Ska rëndësi Ajo është individuale Me kë këtë kë, kë duhet këtë rëndësi Akoma 069 27 -22, 22 Shë nëmri telefoni 069 27 22, -22 Ollë të të ashkruaj edhe në ekran Pra të që ka nevoj të alezojnë Munda telefononi Munda shkruani atje Një, shkruan një, një smsë një Një gjithë të kësaj natyre 069 27 22, -22. Kam të shkri të di se qarë njërëzit Mendojnë për këtë Sepse nuk mund të manë ështëvesh do mos dëshmërisht në mediat Shumë pak her Bad at love që e t'kjo Ja, healthy I had a boy back home in Michigan And it tastes like Jack when I'm kissing him So I told him that I never really liked his friends Then he's gone and he's calling me a bitch again There's a guy that lives in a garden state And he told me that we make it till we graduate So I told him that the music would be worth the wait But he wants me in the kitchen when I didn't play I believe, I believe, I believe I believe that we're meant to be The jealousy, jealousy, jealousy, jealousy, jealousy get the best of me. Look, I don't mean to frustrate, but I always make the same mistakes, yeah. Always make the same mistakes, Christ. I'm bad at love. Ooh, ooh. But you can't blame me for trying. You know I've been lying saying Do you the boy's a liar. Ooh, ooh. I could finally fix me looking at my history from there.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 Mirëmjes, Mirëmjes Blendi, Mirëmjes Altini, Olta Lori, Mirëmjes Sigjilla. Jemi me klubin e mësgjesorit në radian kombëtar KLB FM edhe në ekranin e Klan Plus. Okej. Okay. Yeah, Je, zonën tregosh. Vakur shikoj diçka ëh uh, të veçantë. Bëhet fjalë për javën e modës e organizuar në Arabin Saudi te Blendi. Mm -hmm. Po, uh, por në vend të modeleve. Më fal, në Arabin Saudi te ta. Thonë se ka marrë Botëerin. Dhe Këm... është prezantuar java e modës? Mhm. Mm Bukur. Po nuk janë në Amazon? Mhm. Mm Nuk e di, po të shlite ka? Jo, yeah, u thash më s'ka mm, Nuk e besaj okay, <të> <të> <të> Ramazani nuk të pengon të ishë Të, të bësh aktivitete yeah, yeah, aktivitet, jami... aktivitetet duosh, <të> por, po e besaj po Jo, jo, që të bësh aktivitetet e bëjë sa duash Po thëmë se jave e modës në një Jo, përse ka një gjithë ah, pra. veçan pra Sëpse në jave në modës nuk ka pasur modele Në Arabin Saudita Por veshjet i jam prezentuar në përmjet dronëva A pra Pra në përmjet dronëve. Të gjithë po, gjith kanë qenë të ftuar për të parë. Pra, shikon që ka një po se... që, së më thosë chat, 600, nose amundishim pak jo, po jashtë etikë po. Ja, po atë nuk e hahet as kjo pjesa, ëh, që të marrin pjesë vajzat dhe të vishen dhe të dalin para një publiku të gjerë. Kjo të do dhe të thotë përndaj... që edhe kur s'është Ramazani, është Ramazan po, është Ramazani është një dytë gjë. Prandaj edhe ka ardhur ndryshe në Arabinë Saudite, që në vend të vajzave, që ne jemi mësuar të shohim që bëjnë pasarela për të demonstruar veshjet. Abo koleksionet e reja në këtë rast e kanë prezantuar më së miri dronët, të cilët valvitëshin <laughs> drejt. Po çfarë kanë thjesht vaur fustanët me dronë edhe. Po unë fak kam një video, por do më duhet pak kohë. Ço do ta Svegjë. ja? ë uh, gjithë ideja është që të gjithë njerëzit kanë qenë në të dyja anët si zhvendosen zakonisht në, në pasarela dhe, dhe në momentin që duhet të spiloni ah, vajzat kanë qendronët ata që kanë lëvizur. Domethënë ndron kanë fluturuar ulur kanë fluturuar ulur duke në në i parë të gjithë njerëzit uh, veshin që ishte ekspozuar aty. Interesante. Lizeqme, e lizetshme, e çuditshme, edhe e veçantë. Po prandaj bëjnë këtë ajeri që të kapin lajmet edhe gjërat e kësaj natyre domethënë kur i bën këshut veçanda njerëz sipas asaj flasin zgjidhja edhe kjo duke qenë se ata janë strikt në në rregullat e tyre pra që nuk lejohet që vajzat të dalin dhe të shohin të tjerët në momentet që duhet të ekspozojnë një veshje zgjidhja më e mirë edhe për ta bërë javën e modës po mendova se kishin se më sigurisht modelet do ishin nga vende të tjera do të thonë thashë se se ndonjëri zbardhojnë kam parasysh se kaplot dua të them që një sekondësh se këta në përkëto Dubai dhe këto gjërat Ato dyqanet janë jo. të gjitha apo jo? Këto dyqanet e modës së lartë, këto. Po. E vërtetë. Që çka kanë klientel atje? Absolutisht po. Praktikisht blejnë këto fustane, bëi mbajnë në shtëpi apo jo, si bie. Po pak të paktën nuk dalin në rrugë me atë veshje. Bashkë postë, po shtrovave. Po po shoh mund të mbash me zotëri, po ç'kuptim ka ta mbash po rrobave si. <gript> e po tani. Si ke, si s'ke? Ai zhvilloj mentalitet i tjetër. Ti thua që duhet të imagjinosh se çfarë kanë veshur unë. Kam një versat që e poshë kësaj. Ideja është ti mos të imaginosh. Dëmë thonë, po ajo duhet a... Atë veshë duhet a shohëve të më dikush. Po pra, e mbajnë në shpibra, këtë po më thënë. Gjuna? Të dalësh, apo jo? Ishtë gjunaja më ironike që kam të përdojnë. <laughs> Okej, okay, e, është anagra për ditë në sotë e mishdashur. Leta hedhim, sepse është 7.30 fix dhe shkojmë pasaj në një ndërprejër shumë të shkurë Anagrama Në klubin e mingjesi Kufshi Kufshi Kufshi Më li Kufshi më li Kufshi më li Kufshi K-U-F-S-H-I M-E-E me, Li Kufshi më li K-U-F-S-H-I-M-E-E-L-I Kufshi M Lili 069 20 7222 dërgon mesazhet tuaja. 069 20 7222 069 20 22, 17 222 zonja Nesotrin për Kufshi M Lili anagram për ditën e sotme. <gjit> Sigurisht, një moment edhe këtë video që na tregon deri pak më herët e faktikisht një sorci i, si i filmin horror që <laughs> fluturojnë me drone, kjo është horror e shkuar horror vendi. Wow, se kisha para <laughs> sy të do isha ai efekt. E përëndë? Po, është si kështu një si një film i bërë keq nga ato ku duhen fiet e fantazmës. Tmerr. Nga të mërë, që nga të mërë Falem deri tjeri Të lutën Së ta kisha bërë që këta <laughs> Temin bas pak në kryumin e mqesit miqtashur Tanin një, një dhe prerje shumë e shkurë të publisitare Në bas cilës ka më shumë muzik nga Annie Lennox Mëgjesi që të qitë dhe mishë të këni ardhur në klubin e mëgjesi do nga është të një 7.20 minuta a, Sa po të gjohet nga eni Lenox Mood Indigo E, uh, unë ka bërin një ka bimë të voglë me anagramën Nuk është kufshi më li Por si tuket isha vindetur për është kufshi më li Kufshi më li është lë ajo E mm -hmm. jo lë ollë ta Më keqa koma okay? Kufshi më li 069 27 22 Në tjesë nëse ju kam gëtruar Fedashi Kufshi më li mm -hmm. 069 27 22 Në këshu është uh, koa jeri Koa për? Koa për uh, Kë kam parun nëse do Për wow. tëjtë? Po po si okay. Hi -hi. Sepse uh, mm -hmm. Sepse po Sepse kanë parë di kë që mendova se thash ja vlen. Dakor. Jo kanë parë më shumë se kanë parë edhe njerëz të mirë edhe njerëz që kanë nga ata që ka nga ata që nuk dua të përmend fare nëse i kanë parë do të thonë, po kanë nga ata që dua të përmend që kanë parë. Super. Ja një sekond sepse po t t t t po gjej dingun. Kam gjetur dingun këtu, okay. A të e një gatit, zonë e zotrin Gatit Po Edhluajm kë kam parun të anin në klubin e mëngjesit mishdachur E qojmë nëse gjejmë se kë kam parun Ju jeni gjithashtu të mirë pritur Në 06907222 Objektivi i lojës është gjejmë kë kam parun Por edhe të fitojmë një durat që Olta do të japitanit Dhe është një Jo janë dy bileta për në Cineplex Oke okay. mm. Dy bileta për në Cineplex që Olta do të japitanit A është mashkull? Jo, Jeri, nuk është mashkull, në vjenë keqë. Oke. Okay. Êshtë moderatore. Mm, jo, Altin, nuk është një moderatore. Mosk. Êshtë këngëtare. Jo, nuk është këngëtare. Mm, Lori? Lori e ka radhëm, kujdes Lori nëse ti e gjenë. Êshtë Bjon dëblinin. Lori ti e gjenë. Ja oh. ja a është bjonde? Jo, nuk është bjonde. Oo. Jo, nuk është bjonde. Asnje të sakt. Atëre, është mbi 30? Ësht artistë? Ëm. Um... Mm. Jo, ja. ja nuk do të them ja. se është artist. Okej. Okay. Është politikanë? Qjetin eh? domoshta. <laughs> jo, <Ja> nuk është. Gus... <laughs> jo. <laughs> Çash? <laughs> Ëm. Um, kjo është brune. Ai saktë, hoyta. Wow. Bravo, edhe ishte. Bruno është 940, domethënë wow. mes moshës 32-32. Bravo, bravo, bravo, bravo. Është gjatë. Oh, është bukur. Një sekondë, thjesht a... se kjo e bukur është relative. relative. Jo, e bukur është relative, por, por nërë është. Por dhe... është bukur se kjo është e bukur. Kjo nuk është relative, po. Kjo është kjo. e bukur se është mispa. Wow, shika, Olta. Gjakëmore, wow. E shio fare, wow. Moshi wow, wow. wow. kjo kështu, seriozisht. Si më habit tani si mos shikoj kështu. Kur njeriu është ja, bytur, njeriu shpreh habi, Olta, nuk shpreh. Ë, më sigon aşë? E shnimis. Po, dash të cila prej? E para fare. Jo, jo. Sa midis jo. 30 dë pa, jo, Esh, e 40? Po jo, ai që është miri. 31. Po. E prerjes me 31, por jo, jo Olta, u gatrova. Unë nga trove okay. Ishe mirë dhe me thënë E qiko, Olta zbuloj shumë, Lori Zbuloj shumë Zbuloj shumë për, Rrra, kërra, Rrra, për të Rrra, për Rrra, krua, Rrra, po Të të gjenë një një mërë tjetër Pra mund të temi që zbuloj shumë Kujtënës pra, Lori Po pra, Olta tha është brunë, është gjatë, mm. është isë mm. Nuk është valbona së dëndarë Atere, më të drejton një emision të vëshëkjo në sportin Jo, Lori Jo, Lori Jenë kejsh, Lori Dani është Lori gjithashtu, po mendon për Lori. Po mendon Lori. E di këtë saktë, në realitet. Jo. Dani un kam ose pak të paktën mendoj se e kam të qartë kush ësh, por nuk i gjem emrin. Ti e ke të qartë se kush ësh, por nuk uhum. i gjen emrin. Është Le të kthehet prapë tek unë sa rregullim. Je no, di çfarë di, jesh interesant. Edhe në reklamë ka dalë edhe në reklamë këtë fundit. E dëgjove Zilën? Po, e dëgjova, okay. por nuk më vjen emri. Është uh, shumë e bukur. Dhe ka dalë në reklamë po? Mm, po, po. Atë dorzoi ieri. Dorzoi ieri. Duart larë, okay, dorzoi ieri. Zojë Sadrin, Antin, vazhdojmë. Edhe mua si ieri, nuk më vjen emri, por më duket se e di që jo, i fillon me jo. A. Jo, nuk i fillon me A. Jo, më duhet bëjmë një farë. Pra, edhe ty se keni ide. Ieri ka qetëur, por nuk i di emrin. Nuk kam, nuk, nuk, nuk, nuk më vjen më okay. të me Z. Sh. Sh. A, sh. Më vjen se me sh. Po, është, okay, më ka qetë ieri, s'o, Holta Aljeti. Sepse Holta Aljeti po. Bravo, volta. bravo, bravo Shumë, ja. apë të dimon, mështë të erdhin e i mesajë Ka gjithër të, ja, të kush nga njërës atë jenë Ja, nga njërë, ja, jam më këtë qësë Mështë jenë kesh, po Ja, jetë i aty, po Më thonë Hygërët Al-Tako ja. Më thonë Adrolla Dushi Adrolla Dushi Po, pra, Adrolla Dushi Po, si shënë Adrolla Bravo, volta, bravo Mi falimderit um, Shëtë <laughs> 72-6 minuta në këto omente Falimderit për pjesë margen Këtë jenë basë pak në krymën e më Tani është rudimental që qëndon bashkë me Chessline këo ju at these days nuk e di tani po Blerina është fituese 8 3 6 i pronë 8 3 6 ndërkohë dileta për nosin e plek Legema është kufshi mlli kufshi mlli I <tër> told I had to go and I know it ain't pretty when a heart gets broke too young to feel this old watching us both turn cold oh i know pretty when to heartbreak bro yeah i know it ain't pretty when to heartbreak bro i hope someday we we'll sit down together travel around the world think where you living right now i heard you moved to austin got an apartment and settled down and every once in a while i start texting write a paragraph but then i delete the message think about you like a past time like you a river get you baptized though i wasn't ready to act right i used to always think i get you back by right. they said the things fall apart we were gonna move to brooklyn you were gonna study art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 Mirë mënqesi që të gjithë është 7-2-7 minuta Se vë të gjuhat nga Ludimental Just Glide De Macklemore Tani do të lidhemi me Eldin I tili na informon mbi situatën në trafik Zdo mënqes këtu Në klubin you know gjesi, e mënqesit Mirë mënqesit Si e mërë zotëri, mirë Mi blendi Poha so nga qëfar nga të rëgjën Nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga nga S'u merret e tjera mm -hmm. se sot fillojnë punimet në autostradën Tiran-Durrës, e po, përmendur se këtë jers zakonisht problematik, ka filluar që tani lëvizje me trafik të rënduar në rrugën drejt anocës a drejtisë Kancës, sepse vet tonazh i rëndë do kalojë nëpërmjet të Kancës për në veri. Në rast se ne do vazhdojmë por në Durrës do t'i kemi itinerarin Çap-Kashar, Vlorë dhe Durrës. Pra do jetë një besoj do jetë një shumë vite vështirë sot për trafikun, pra kush do planifikojë për në aeroport Vor dhe më i sigurisë, por shkojmë në Durrës, atëherë më thanë, "Qafa e Kasharit do marrë dytësorin për shkojnë në Durrës." Deri po, në apo do... të marrë rrugën e Kamsës. Jo, jo, për të vazhduar në Durrës, blendo vazhdojmë rrugën dytë sore nga Qafa e Kasharit ose nga okay. Kurana Kastrati që ndodhet në krahun e djathtë, do ypi gjatë as në mbikëlimi i madh dhe do vazhdojmë gjithmonë rrugën dytë sore për në Durrës. Në rast se do vazhdojmë për veri dhe do vazhdojmë nga ritinerrari i fushkrujës do të vazhdojë për të lidhur me veriun e Sipëris. Ritinerrari për Durrës do jet vetëm deri në Çavkaçar shkon nga autostrada si çësht. Po, shkon nga autostrada si çësht, tonazhin e rënd për asoj për autobusat do jet itinerari kamaz. Këresa kamaz, kamaz dhe po dolidet në në pjesën e rinë ose me pjesën e vjetër, por të gjitha ato do kalojnë nga do kalojnë gjithmonë nëpërmjet Çavkaçarit ose nga këresa kamaz drejt Uh, drejt, drejt krujës ose drejt përshkrujës dhe mjesa që ditë dhe me autostratë për ndurës por gjithmon do jetë situat e vështirë dhe unë së gjëroj gjithmon edhe kliendve për edhe qytetarve që të zjedin më shpet për të ustuar ndash për arë në aeroport ose për ndurës të utën pak më shpet ose planifikohet Pak më shpejt. Nuk ket vonesa, do të thotë kjo është e qartë, po. Nuk ket vonesa, do të thotë kjo është e qartë. Okej, okay, më trego pak sish situata brenda qytetit. Po, në momentin për momentin vazhdim pa, pas shrua me situata trafiku që ze qelinet në autostradë, ka fluk të rënduar trafiku pjesë të Unadës të jafro, guzi, si që afrohen në rrethrotullimin Zogutit, siç është lëvizja për fakultetin e inxhinierisë ndërtimit drejt rrethrotullimit Zogutit, ka ngarkesë. Po ashtu ne të zbresim nga rruga Ferri Xhaiko ose nga stacioni treni drejt Unazës, duke vazhduar gjithmonë nënazën për tek rrugëllimi i Dogzit, ka ngarkesë. Pa duhet ta evitojmë gjithmonë këtë pjesë, duhet të zbresim më shpejt nëpërmjet rrugës Durrësit sesa nëpërmjet Unazës. Ndërkohë zona e Tiranës që rrethon pa trafik, të gjitha lëvizjet janë të qarkulluara. Po ashtu Unaza sipër me rruga Bardhit nuk ka probleme, mund të qarkullojmë dhe pjesa e tëra, Suleman Delvina, pjesa e aeroportit Nazillos, kanë trafik normal e drejturisë së policisë, drejt çështitën që jam aktualisht po lëviz, nuk ka probleme, mbaroj të normale të 40 minutave të on-air. Shumë mirë, faleminderit. Faleminderit Eva. Mirupafshim. Ja që dëgjuat miqdashur, situatën e trafikut, do të thotë që fillojnë punimet në autostradë. Dhe legjomandoh, nëse po shkoni drejt jugut, përdorni gjithmonë rrugën e Elbasanit-Bashkimi, këtë dhe jo Sipër, sepse Sipër do të jetë më Për të një gjithur lartë, që që përmundojnë të reduktojnë autoritetet trafikun që shkonë drejtë dursit, me që nëse njëra anë e autostradas do të zijet. Dhe me sa duket mbas qafkasharit, filon, sepse tiri ati nuk ka nevoj, kjo është qështja. Tjim, Se është bërë e reqë, përë me palma dhe pasaj me mm, pisha dhe tjere mba. tjere, dhe ajo është pjesa që është e mirë, e, e bërë i shtazi. Kurse Nga me njëherë qafka pas qafkasharit, filon që � totalisht amortizuar dhe atje po punohet mesa duket. Kështu që, që ti yeah. mund të përdorësh atë autostradën deri në Qafqashar si normalisht. Nga atje pasa do ngjitesh lart, sikur po shkon për në aeroport, dhe do të marrësh dytësorin për të vazhduar drejt dursit paralel me me autostradën atë pikë. Përmes vorës me tutje drejt, aty do bëhet. Normalisht do të ketë amortizim këto kohë, natyrisht se do kalojnë gjitha makinat e dytësorit. Po. Po pasajm bashkë më arnim këtu do të rregullojmë atë. Okej. Ja 60 më vonë domethënë. Dallëm atë ashtu. So. <laughs> rrugët janë katastrof, rrugët janë katastrof, katastrof, katastrof domethënë. Rrugët janë për momentin të gjitha vetëm në në këshu Rendera 3D. Janë gjithë rrugët në kompjuter plot. Rrugët reale janë katastrof. Domthonë kur do të shkonin në për Shqipëri janë më keq se s'kan çëm ndonjëherë. Asnjë gjë nuk është më mirë se çka kanë më parë. Sepse ato që domethënë amortizimin diet rruga do të kujdesesh rruga e shkretë lin pogradësisë nuk mbaron për shembull nuk mbaron ajo nuk mbaron kjo rruga e arbrit është një ende ka mbaruar mm, deri në një farë pjesë po ku edhe është invista kus mbaron ti pra është rruga që s'mbaron është është gjithmonë kjo është tipike shqiptari në shembje ka gjithmonë në shqipri gjithmonë ka një gjë ti mund të shkosh në hotelin më të mirë por është do të jesh po të gjesh po të kontrollosh do të jesh në një në njësa kabllo në një tub që ka lënë ai kështu domethënë se ka mbaruar atë Të shkosh në sheshin më të mirë që është bërë në Shqipërit dhe të gjesh në një vënd për shumë mund në për të qytetet nje Që e ke një pyrë ka koma në plaka që për prejta tje Ti shkon në plajin më të bukur, në rezortin më të shtrejnd Dhe të të dhe gjosh një që ose sharon hekra Ose shpon të të të të të të të të të të E kemë rësysh, në shëta tje Ose po luen, nërgoj që sezoni ka filluar që shorë Në do të bëj kë rrugë do bëta rrugë gjithmonë qerat janë në punim e sipër kjo është andralla e madhe. Nuk ka asnjëherë paqe që të vihet kapaku i kokës, thua të rrim rehat. Po po, jo mëse pa ku ideash që zokesha të bësh pastaj. Çfarë do merresh? Na lënë të hapura. Çfarë do bësh? Në fakt nuk ka asgjë. <laughs> <laughs> <për dë bër. laughs> Vetëm kjo është për të bërë. Etc na duhet ne se ç'bën bota nga kjo. Jo jo, po po them në shojm punon ta. Nice, okay. Ëm mirësh, mëmësh punon se sa mos punon të fare, po? Po, po. Pa. Se pak të paktën privat i punon, por shtetësh punon të fare. Ëm uh, kushta. Kufshi mlli. Kufshi mlli, është anagrama për sot ju bëtojn. Duke i shan kur e thua. <laughs> 06920702220692070222 K U F S H I M L L I Kufshi mlli. Ikim një dani, thejmë bas pak në krybin e mqesit, ju përshëndesim që të gjithëve nga bulefarti të shmort e kontë.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 Mirë mëngjes, mirë, më mirë së keni ardhur në klubin e mëngjesit, mi shtashri përshëndesim dhe jurojmë i ditë fantastika, është 87 minuta në këto moment, e unë jam blendit u bashkë me jirin, me altinin, Gjellar. me olëtën dhe lorin, në zdo mëngjes me ju nga ora 7, deri në orën 10 në valet e radios komtar e Klab FM, edhe në ekranin e Klan Plus, kjo është ora 2.00, E transportimit për ditë nësot Me filim mjave, da da një mëndjet Dhe ju urojmë që tjetë një super javë gjithashtu Kemi një anagrami shtashur Ku fshi më li është anagrama k-u-f-sh-i M-ë-ë-l-i Dhe kemi gjithashtu Edhe një fitu e së po shpresojnë Nuk të momentet të zgjedur nga olta Ku shka ardhur i pari me përgjigjen e sakt Ose e para olta Po është fiskalim Jo, është fshikulim Fshikulim Bravo, në Artemisa fiton në duratën nga Head Shoulders The Old Spice, 665 i maro nëmëri. Bravo, Artemisa. 069 207 222, 069 207 222 është nëmëri telefonit për komunikime tona. Kjo u zgjith tani. Altini ka incensur mishë dashur shtëdo mqes në klubin e mqesit dhe në këto orë e të nësvetojmë për të ngritur nervat. Kjo është maja me lartë e malet në Afrikë dhe për për për për për për për për për për për për Jo nuk është gjetur këtu. Jo ja, nuk është gjetur akoma. Kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë dhe Pipi me lartësinë më të madhe gjeografike në të gjithë tokën. Mm -hmm. Po çfarë është Pipi në këtë rast? Çfarë Pipi është? Që nuk është Nuk e di, alti, por kufshi Jel, më llim, edhe drejtë nuk e ashtu. Fare, nuk e di. Nuk e di. E dëgjojeni edhe një herë. Po sa leqesh. Kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë dhe lartësia më e madhe gjeografike në të gjithë tokën. 0692070222 0692070222 0692070 222 Tetë në këtë moment e jemi live edhe në rrjetin social në Facebook. Ju përshëndesim dhe ju urojmë mirë të bardh juve, shokëve të rrjeteve sociale. Po po thoshim pra, që dje njëra nga gjërat që ndodhi spontanisht kanë bërëshën unë në darkë, ishte edhe një grumbullim i këtyre artistëve. E pastaj ishte live në Faktën e njëri nga këto televizionet e lajmeve. Edhe pse më them drejtën unë ndoja më së shumti përmes Instagramit të Bes Pitrakut, që ishte njëri nga njerëzit e grumbulluar atje që kishte hapur Instagramin live në këtë. Dhe është interesante se si funksionojnë këto media. Po artisti jam lidhur sepse ka një projekt liç të veçantë. Veçant, është marrë vetë se ka është propozuar një projekt, të projekt i veçantë, special, një proviz special, shumë special. I cili është publikuar në fashën e konsultime publike të qeverizde Bën atë që është dyshuar gjithëto muaj se do të ndothën Që i jepë, si pas projekt ligjit mm -hmm. Qeveria do të kryoj një komision negocimi Që kryesohet nga kryetari bashkrist i ranë e rion veliaj I cili, si komision negocimi danit Do të negocioj me kompanin Fusha, SHPK për uh, të marrë një farë... Nuk e ti më të arëgjështë se qa do marrim në nga fusha, por do më dhe në fusha do bëj të atrin... Fusha do bëj fush të atrin... Dhe përstaj... <laughs> <apko, laughs> dhe përstaj... Dhe sa në nërtesa tjera e që do të, do të vendosin atje, me sa kuptoj. Po kjo për bëjt do më dhe një projekt lich special, ka stile, po unet qeveria për shkryt një lich, që të në bëjnë lich këta, të aprovojnë në parlament pasaj Damen, kjo është e, një gjë që që bën përshtypje këtu është që a kemi apo skemi ligje që duhet shkruan ligje për ta bërë këtë gjën? Sepse për shembull është është, më falni, jo, është ajo se folëm jam në kaluar. Një fëmijë u kafshua nga një qen. Ëh. Mm -hmm. Dhe po themi që çfarë do bëhet me këtë qen do lëmë që të na han fëmit kur janë përdorur për të luajtur si armë apo do marrim masa? Dhe thonë s'ka ligj. Skemi ç'ai bëjmë? Së zgjan një ligj që ndalon neve që ashtu. Okej, në këtë rast, ose kjo për këtë teatrë tani, megjithëse paska ligj bëhet një ligj special që të ashtu. Mbas uh, interesa. Artistët dije ishin mbledhur atje dhe dhe njëra nga pyetjet që artistët ngrinin ishte kush shihet mbaz kompanisë Fusha SHPK? Pse mm -hmm. Fusha SHPK i merr gjitha ato tenderat e punëve publike dhe me kë i ndan lekët Fusha SHPK po pyesin artistët më? Në sheshin para Teatrit Kombëtar. Sepse tani, domethënë, uh, ajo çfarë Reagimi hmm. është epo i dëgjojam me radhë ata kur flisin Robern Drenikën, uh, Mirush Kabashin, Arben Derhemin e shumë të tjerë që ishin atje se nuk i përmendot edhe ndoshta nuk i pash ti gjithë. Po bën këtë pyetje pra se kush është dhe pse pse ndodh kështu? Sepse uh, dyshimi është për klientelizëm, dyshimi është që ka korrupsion, që ndahen para dhe që kjo bëhet gjithana për të zhvatur një truall që është publike dhe për ta kthyer atë në një truall private për zhvilluar atje e pastaj biznesë multimilionshë dhe për të ndarë parat me, me ata që e bën të mundur këtë këtë të gjë. Kjo është akuzë, kjo është çfarë njerëzit dyshojnë, kjo është çfarë njerëzit po mendojnë në lidhje me këtë, në mënyrën se si se si bën gjë dhe konsultimi publik, meqenëse është votuar, nuk e di se si do të ndodhi tani, por supozohen që ka tani do të ketë një komision, nëse votohet në parlament do të ketë një komision negocimi Gjendet ne gëzime me kompanin Fusha për për këtë që shpresojmë domethënë na dalim mbar negocje të fortë që që ne përfitojmë ndonjë gjë Nga kompanija Fusha. Ba mirë si që, do, që ka përbëzuar të në bëj me të atër komtarën e si kompë. E disfra më kujtohet, në të gjithën të është një shprej një e Petro Marcos, shë mua më ka përshyër gjithë momë, dhe të një ma kujtove blendje, uh, gjithë, po e ripë për së rrisë, nuk po e thëmë fjalë për fjalë, por idea është kjo ka, do të këtë gjithë momë politikanë dhe ish politikanë, deputet dhe ish deputet, president dhe ish president, por kur nuk do të ket një ish artist dhe arti në një vend është shumë shumë i rëndësishëm dhe duhet gjithmonë që të gjithë ata që janë aty, që janë aktual apo që kanë qenë apo që do të vinë, duhet ta marrin parasysh këtë gjë. Jo, njerëzit duhet të ngrenë pyetjen, nëse njerëzit ngrenë në pyetjet, faleminderit për këtë. <laughs> Duarte Ortiz, I think she will be colleagues to us, si gjithmonë vërtetia është vetëm një përzekë, asnjë nuk ka nevojë për. Se sa me vlerësh artin në një vend, Dhe këtu tek ne është gjëhe që nuk mere Ta si njëherë parasysh dhe nuk lërësa e të kur Ska, Po Me artin dhe me gjithë shka tjeder Po E kemërasysh njëzit Puna si dhebëm kësa e fushë asupro <laughs> Njëzit duhet tjente Ajo që po thonim Ta dhe më herë dhe shërëndësishme Njëzit duhet, ne jetojmë në i shoqëri Ku duham t'i themi gjerat që me ndojmë Dhe nëse kemi diçka E cila është e pa qartë, e cila është e dushim Do donim që të kishim për, për fëmijët tanë një një shoqëri ku njerëzit flasin hapur, edhe i thon gjërat si ashtu siç janë, ashtu siç i mendojnë, pa patur frikë se do të ket penalitetin nëse ti flet, nëse ti mendon diçka. Sepse për këtë kemi luftuar, e këtë kemi dashur, këtë njerëzit duan. Nuk duam të lëm fëmijëve një vend ku njerëzit kanë frikë të flasin, ku disa bëjnë si udo mm -hmm. prabanica e tyre dhe të tjerë të mbasai heshtin, ku disa nuk kapin çacoba të vogla. Edhe knaqen me kton në mënyrë që tjerët kapin copat e mëdha. Edhe këta të mbyllin gojën me copat e vogla në mënyrë që të mndhen pastaj të marrin copat e mëdha edhe të të zhduken si në ishat, e analet e historisë ku analet është fjalë për për uh, aty të gjitha kuptimet pra, e mundshme. Aty ku s'ka drejtpara. Por në uh, fund i tunelit. <laughs> Por jo, po e kam e kam e kam e kam patalli, domethënë është është e rëndësishme që njërëzit plasin të shprejnë të marrin vesht që a bët, sepse është viti 2018 drej që të hajt. Jëtojmë një vëndë që pretendon se do të ty në bashkimin e Europian, se shpetit doj që të hapi negociata, po ti e këpëton që kjo do të tëtë se kjo do të jetë një vënd ku njërëzit i bëngjera transparente, demokratikisht, me vullnet të publikut, në interes të publikut, ku shërbetorët civil janë mësëpari shërbetorët civil dhe jo sundues civil se nuk ka padron civil apo zotër të shtetit, qeverisa ku diun se çfarë, kjo është e njerëzve. A duhet të jetë e njerëzve? Këta njerëz zgjidhen për të bërë një punë atje, do ta bëjnë mirë, e t'i japin llogari për ato, jo me show, D shumë me, ku diun tash, teatri i llogaridhënës, se çfarë janë këto gjëra që ndodhin atje? Për konkretisht, kur njerëzit kanë pyet, ikur artistët e teatrit kombëtar flasin atje, publiku pyet se çfarë është kjo? Si do bëtë kjo, dhe kush me janë këta... Mërë kanë të drejtë. Kush janë këta që mërë kanë shdojgjë dhe dhe mëthënë vjetë vullat jemë me, me projekt ligje ekstra speciale që mm -hmm. vimë shu si, si dhura, si mana nga buka e përëndisë që vimë të mbi hebrejnë në shkëtë të tirë. Ka një gjëme artistat me mektatë të teatrit. Ta drejqër kanë ledzuar. Ta drejqër kanë, kanë parë e kanë luajtur a shumë piesë nga Molières e nga qudiun se çfarë do të thonë gjithë këto kryeveprat botërore ku bëhet fjalë për politikan Badakshin, për hajdut me çizme, për për e ke parasysh manipulues së sofistikuar, ka personazhe shekspiriane që që e ke parasysh, për ligje Tre... speciale, <laughs> tregtari i Venedikut për shembull, që kërkon atë kilen e mishit, ëhë, mm -hmm. që i kanë bordë Do mëndën, këta artisët, sepse arti dhe letërshësia dhe dramaturgia, na njene me personajët me rethanat e jetës, e dimë se si janë gjëra dhe dhe për mes artit. Êshtë e pështirë të ahedhës njerëzve. Kush ka letëzuar Hackel Berry Finin, të është e një pedagogi thjesht i letërshësis në Amerikë, e di figurën e mashtruësit sepse është në liberë. Mm -hmm. Dhe kur të gjënë një deputet në parlament që fletë, o thotë, oh, ky, tingëlonën eksaksisht si mashtruë Sëpse i ka hapur sytë letërësia Edhe dalon një qafir Kërë fletat ju Sa do me kostum modern tjetëve shumë Sa do që të bëjë sikur Sa do që të bëjë sikur Mbredi është lakuris uh -huh. Mbredi është shkru Me alatët e voçkla jashtë Këtë e mba spankriven e mqesit Tani është Mahmut Oran Mishdashur Këndonë Six Days Six Days associations making down see those deeds gotta drown it so and conday tomorrow never comes until it's too at the this... Për është 90 e 21 minuta, ju jene me klubin e mëgjesit në radio në kontarë e KLAB FM, edhe në ekranin e KLAB Plus, më mëgjesit blendja, yes, e ti një olë talori, më mëgjesit që fërë. Për është një gjithë interesanti, në shtetit dhe bashkurat Amerikës blendja, është bërë një trend, apo ka fëlluar një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të një të n është një lloj risie dhe bën fjalë për të gjithë njerëzit që udhstojnë. Tani një ndër problemet kur ti kalon kufirin është edhe pjesa e bagazheve, ajo dilema që mos të humb apo nuk e gjen dot kollaj. Mos të humb mos të humb valixhen tënde, por ka një zgjidhje tani, vetëm me 20 dollarë ti mund ta personalizosh valixhen tënde. Ço do të thot? Mund të stamposh në të gjithë valixhen dhe kjo është trendi që ka filluar kohët e fundit, një foto të tënde. Në momentin që ti em bësh foto të tënde apo një foto të tjetër? Em çova më shumë se ç'duhet, ose personale, ose të partneres apo të partnerit, pra kjo është në zgjedhjet e gjithë secilit, sepse një nga zonjat që e ka bër uh, fillimisht këtë gjë, ka bër në bagazhin e bashkëshortit të saj, foton e saj. Po, po. Pra është një veshje i kollor për për valizën ku ti ke printuar foto, fotografinë tënde personale. Të zgërsuar në këtë, këtë rast. Kto e bën si do duash, ky ka zgjedhur që të jetë i egërsuar edhe për çdo një lloj mesazhi si që... mos e prek valizhen time. Mm -hmm. Por më duk shumë interesante edhe një lloj zgjidhje për të gjithatë që Van dy qëra i në foton që ke zhitur për ta ilustruar këtë lajm që është shumë interesant. Ky tipi mos është që merroë banjën? Kam përshtypjen si duke, ashtu duket, po, ndoshta ka pasur shumë shumë një bluzë eksaktësisht si ajo të betoan. Domethënë ose shumë të ngjashme. Mm -hmm. Qëse kam se u vjetrua dhe pëlqente. Nuk më duket. Në njësi tip zogu kështu. Po ej, pra Kam parë njerëz që përdorin këtë kurqe valixhe, e reja e Gérald Kusch, e përdorin tani ose më anto qeset që i rrethojnë, -hmm. por ka edhe klofa që për ti ruajtur, sa i hedhin sa ndaj këtej. Ky është një lloj klofi që kushton vetëm 20 euro dhe mund ta personalizosh. Pra gjithashtu, pa. Një gjë uh, që është interesante është kjo, uh, sepse kur ai e shikon e zën se është një njerëz që është i tunduar për të hapur valixhen për të vjedhur. Pa. Nëse shikon fotografinë e personit që e ka këtë valixhe, tundohet. Mm -hmm. Mund të bëhet jo, jo, mendoj që është e kundërta. Mund të jem më pak më personale. Sa kurse e shikon, e ke përsyesh? Edhe thua e hapa, ato hap të valizën kështu. Po kur e shikon atë robi që e ka thua, jo të thye. Duhet edhe si, sikur të çajë. Po vjen në formëyrë, sigurisht e ke aty. Kjo është ide. Edhe mund të jetë, uh, mund të jetë kështu të pak më psikologjikisht si <laughs> qo, se dhe ka valizë të tjera aty që të hapësh. Të bluun për shembull. Edhe shkon tek ajo bluja, nuk është kakut, uh, mm -hmm. se ky skakut ashtu, sepse do të ishte vetëm jasigurisht e shkjyen edhe atë foton me dhëmb për ta hapur. Por edhe ti nuk herxhon shumë kohë sepse mund ta djesh valixhën tonë më kolaj në këtë formë. Normal. Madje ta gjeni të tjerë don. Hajde këtu ana. Hajde, ja. Pa fillos se ja ku je. Po? Ti je këy apo jo? Ja. Ne bukur do ishte po shumont ja bësh, ta ja bësh, ja bësh me, ja me fytyrën e dikujt tjetër. Ëh. <gifle> jo, ja, tani ideja është të djeshësh, jo më shpesh. Zon ti, ti i ftuar me një koleg për një udhtim aku di unse çfarë, kolege. Edhe të bësh një me fytyrën e atij koleguz kolegët. <laughs> Ta atë visë shvaj <laughs> Në isë Si të shbikoja të pëse Femi pas pak krymin e më gjesit është 8.25 minuta në këto momente oh. Eminem dhe e të shiren Mishdashur edhe për sot Ke që e River Ju jeni me radion komtar e klab e fem Dhe ekranin e klan plus Ky që e klubi më gjesit I don't want to admit to something If all it's gonna cause is pain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 stand turn it tonight stand it was called some lights grand now we hurt tight and he found out now she feels deserted and used cuz he left so what he did it first to her too now how am i supposed to tell this girl what we through it's hard to find the words i'm a loof nervous and suta went to hurt but what you deserves the truth don't take it personal i just can't say this in to a person than you The so vibrant bark to the studio they like call in the wall dynasty don't have to be reserved in a booth I still like the person to one turning in two it's irreversible I prayed on you like a church at the pew and now that I got you I want to want you took advantage of my thirst to pursue why do I do this hurt that I do get on my soap box and preach my sermon and speech and the torch and bleach is burning a boom cuz that with her in the boom we can't bring her in this grosser a noob to use protection for a pit to your forbidden I've fruit but i have been a thief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 I've been a cheat on my sins need holy water feeling washing over me a little one I don't want to admit to something a fool is gonna cause his pain The truth in my lies Now we're falling like the rain So let the river run And now we get back to Blindi and the crew On The Morning Club On Radio Club FM 100.4 Enjoy it, people! Mirë më njësi që të që dhe mjëse vini është Të edhe 33 minuta në këto momente Unë jam Blindi këtu bashkë me jëjnë Mirë më njësi Me Altinin Mirë më njësi Me Olton Gjës <laughs> dhe me Lorin Mg'si. klubin në klubin e mëmjesit në valët e radios kombëtare KlaveFem dhe në ekranin e Klan Plus. Kam përgjithësisht analizat që kanë gjetur ato censurën, por do duhet që të presim 2 minuta derisa ta shfaqim se si ç'është. Si <laughs> ç'është ashtu. E vërteta do të triumfojë. Por kam dëgjuar se një fjalë është përmendur që mund të jetë fjala që ti ke censuruar. Mund të dëgjojmë versionin e censuruar edhe një herë, lutem. Kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë elartësim më të madhë gjeografike në të gjithë tokën. Pipi me lartësinë më të madhe gjeografike në të gjithë tokën. Shumë prej jush kanë thënë shumë gjëra dhe më në fund zonja Zotrin. Dikush ka përmendur fjalën e bukur vulkan. Bravo. Ësakt. Ëh. Mm -hmm. Kjo është maja më e lartë e malit në Afrikë dhe vulkani me lartësinë më të madhe gjeografike në të gjithë tokën vogani pra. Bravo, është Iliri fitues 200 i mbaron numrin fiton një kontratë. Iliri fitues, po ai e paskëqë në emër Iliri fitues. Po po. Dy bileta për nosin e plek zgjidhurat <laughs> nga Hidden Shoulder the Old Spice. Bravo, bravo, bravo. Hidden Shoulders the Old Spice për Ilirin fitues, mi dashur këtu në klubin e mëqyesit. Hidden Shoulders the Old Spice ndërkohë, ju ftojmë të gjithë kur blini produkte Hidden Shoulders the Old Spice të regjistroni kuponin tuaj atimore në klubi yve.al. Por për, për pjesën e një shorti i cili ju don me një bluzë nga ato të komtareve që do të luajnë në Rusi 2018 origjinalet apo një televizor 58 inch. Ëh, mm -hmm. që është pjesë e shortit gjithashtu. Kështu që, që jepini, jepini, jepini. <clears throat> Nëse do ta kishit lexuar Pinokun së paktë, po më jepoflisnim pak më herë se sikto artistat e teatrit kombëtar duke qenë se kanë qenë të ekspozuar ndaj ndaj veprave literaturës, veprave po themi edhe veprave të kështu sikur është pak më vështirë ti uh, ti manipulosh, por uh, nëse do ta kishe lexuar Pinokun, kështu si Marlinda Rama në gazetën Panorama lidhur me diçka tjetër. Okay. Nëse do ta kishe lexuar Pinokun, së pari ku emigranti 44 vjeçar nuk do të kishte rënë viktim e një fallzxhorej e cila i zhvati kursimet e disa viteve me gjas për t'ia dyfishuar ato. Ah, po po. Pas i shkthua nga Greqia në vendlinin e tin Patos, shtetasimi me inicialet kështu dhe ashtu, mm -hmm. ka dëgjuar nëpërmjet afërmëve të, në të, të tij se në fshatin Radostin Vaz viz, në fjer jetonte një grua fallxore që bënte mirë përmes metodave të saj magjike. Jo magjike, po po. Ai i ka dhënë 51 vjeçares Liliana Llapashtica O, isak, ha vështirë duket tani. Sasma, sasma. Qyse ke punën ti e bir i tha. Shumën e 7500 eurove okay. me premtimin se pas një javë do të rregulloj. Në vetëm një javë sa? 7500 euro. 7500 ieri. Gjërat okay. vogla <laughs> ieri. Do ti ufishonin kishin ato para. Wow. Dhe kalon një javë. Për... Bëri planet ai se çfarë do bënte. Kaq për radio, që ishte java. Dhe kur ka shkuar për t'i marrë, ka kuptuar se kishte rënë pre e mashtrimit. Oh my. E <laughs> t'veshme. Liliana Lapashtica nuk ja kishte dy fishuar. Tyset e ka ndër iqarja dhe qatë të bësh. E thua saj, ku janë legët, si janë dy fishuar? Jo. Po a janë një fishuar t'vajtë? Jo. Janë zero fishuar. Po <laughs> së në pëndashin... I hodha, <të fërë> oh, në dojështë a kërë ka të një hodha pak më shumë krypë Se që duaj nuk hajët më ta që U bëha, edhe i hodha poshtë të ra <të <fërë> I hodha poshtë U prishën, u mykën Atere, dy se ka të visharë, sot bëj I është tretuar policis për ndim E cila ka vën në pranga Kruan e arrestuar Po, po, po, po përvevën prej në alit Mashtrimit Banuese në Radostin Vadiz Fir, ka qënë kjo pra Dhe ka qënë edënuar dhe më par, E diri për që farë? La Pashtica Pa La Pashtica Për që farë, për që farë Për që farë, për që farë Për shkim parash ku për të arëti Për mashtrim Për mashtrim Për mashtrim Për mashtrim edhe të këtërën Po Së paska zonë mund të kjo Po kjo të shiberi ato 7500 euro E, veri qef Shiko të qimë Si pas të dënave nga grubi e timit Që i referoj të shmis të dënë nga 24 vjeqarja A i ka shkuar të Erë, sa që seçësi? Sa well, shndon dobët 7500. Vetëm <laughs> <Betur> 7500. Kam marr buj 14 15. Pasi ka shkon në banesën e saj në Shatin Radostin Vadiz, ai ka marr informacion se nga tafërit e tij. Ai jo i ka marr informacion se sa paraksë fituar në emigracione. Emigrant i këtu nga Greqia i ka pohuar Falljore se kishte kursyer rreth 7500 euro. Po, është treguar në kursime, nuk bëhet me kursime pasuria or dial. Ja oj gatë garan. Haide këtu jo. oj. Mir bërë qerr. Kto i tha ti dyfishojun për një javë. Mm. <gjohet> I ka premtuar se do t'ia këndonte parat. Për një javë rresh në banesën e saj dhe kur të shkonde ti merte, ato do të ishin dyfishuar e ndoshta. <gjohet> Por nuk ka garanci për këtë. Edhe më shumë se aq. Edhe më shumë se aq. Mund bëne më shumë. I, I thoi mirë në fakt. I tha po do të ti. Më pas shkurtyet një, një, një, një pjesë i tha, jo jo, gjitha, gjitha tha se duhet të këndoj. Jo Qëllon gjithkurse që është me 2.0, por ka ditësh 2.2, 2.4, e gjithon si dihen si cak. Kap. Mund të kave që të vinë 7500, mund i kesh, do të thënë 15000 këtë garantuara. Po i Allahu. <laughs> po qendoj bukur un tha se është edhe e kemë arsyesh mund ta kët kap edhe nuk e nuk e di. Nëse ë um, sipas uh, sipas etimit burrja ka çuar parat dhe ajo ja ka numëruar, ndërkoh 51 vjeçaria. I ka thëmë se shtimin parave do të varë nga shpirëti i ti a, po, po, paska, Nëse e ke shpirëtin e mirë I ka thëmë ajo mundet e të, të trefishohen <laughs> <laughs> <laughs> po, po, po, po, po. I ka thëmë falë të farë I ka thëmë falë të farë Mirë po kë kështë e qëlluan një shpirëzi <laughs> <laughs> Një shpirët ligë <laughs> Se i ushdukën gjitha Një katil Ja ka lem parave dhe shtë të pasin jave Por për vërës se ato nuk ishtë në të fishuar Ska mundur të marë as ato të vetat Ja pasqepasu shpirtin Bloz janë zhdukur nga sirtari paratë tua. I ka thënë gruaja duke mos mbajtur asnjë përgjegjësi për lekët që i kishte marr me garanci. Wow. Po këo nuk ja hakit ta shkonë. E pasqepasu shpirtin Bloz. Oh, i, ka thënë, I ka thënia kësaj. Imagjinoje. I ka marr lekët, i ka futur ditë shartum. Domethënë të <laughs> Do me thënë, mvien të ti, t -ti po mirë të tash kyë pyja me thën drejtën, ha? Ky shpirt duke mos e justifikuar fare këtë personin që ka shkuar kaqsuar Ti gazet, do më njëshkon, ta, Pika, ta, ta, okay, të thonë, shkon në shkollën kursimet e punës së saj. Parë se se sie ka shpirtin, këtu nuk shkoi, gjen një vend ku ta pasqyrojnë. O pasqyrë, o pasqyrë, kush është më e bukur në këtë? Ëh? Eh? Si princesha di kurt mapi? Po, po. Do të dish brenda vetes është si 7500 si. euro për ditë se si ke shpirtin nuk janë më shumë. Tamam, tamam. Jo ta, me të drejtën. Se kush do ofron këtu? Asnjë. Ja, jo oj ka thënë, po po të magish e lën 10000, 20. 20000 euro këtu, do ishe më shpirtbard e pas ke patur shpirtin bloz janë zhdukur nga sirtari paratetua. Çfarë pas liqën ti aty ju numruan bash hampe hampe ha peçi do ta çisë. Ha. Shifa, a po asojot. Piqezë, a? Piqezë. Isë, bra policia është ka ndërhyrën aty dhe pas 2 muaj hetime. Ha. Çfarë ndodhi? Çfarë ndodhi? E ka vënë pranë nga fallxore. Jo, ama jo. Dy muaj. Kan kontrolluar poshtë krevatit. <laughs> Siqë krevat, ka? kanë, kanë hapa të sidarim prapë, prapë, prap. Jam shumë kuriosare. E hapa, hape prapë thoshën. <laughs> hape mëji, hap zati. Edhe sa dënohet këtu për këtë gjë që ka bër. Unë nuk e di se çfarë dënohet ajo, por dua t'i thëj, nuk do të di heri pse ka, pse. Fundos me legët më pas ai xhehen do të thonë. 100 euro ato heri dhe janë zhdukur ai kishte shpirtin e keq. Po i çfarë do mua? Policia për 2 muaj përpjesëun çka ka etuar. Ai është dënuar. Duhet gati përse? gati sigur kjo i ka bërë mëmën. S'ka, një polic ka shkuar dhe i ka thënë ai para për ta verifikuar vetë ai se çfarë shpirti kishte. Duke qenë se ishte polic, ju u kthyen pas lekut. Ndoshta. U desh 2 muaj që ai të dënohej. Të jo, është dashur 2 muaj për shkak se kjo ka përdorur magjinë e saj për të si trullosur dhe policët që kanë vajtur në Banës. Ndoshta. Edhe i ka thënë hapë sirtarin. <laughs> edhe, <laughs> edhe i hap. S'ka. Mbyll pra. e hap e prap. Dy muaj rish të doja më i ka bindur që magjia do të ndodhi, derisa mbas dy muajsh policitë dhe Zlod dora e ka thënë se hajde këtu se. Botësi. Nuk dali ne këtu. Ai është bosh. E ka thënë ti pas ke shpirtin e mirë. Polici domethënë. Po. Duhet të bëj kshu like, a shajka i. Njëri si e bën ti Olta fix? Ëh? Fixi zonë la pashtica. Përshëndetje. <laughs> Liliana, asistentja jao. Okej, okay, mirë. Ëh uh, Që, e, ne do të rekomandonim të mos qoni para për t'i kënduar Pa përsi që farë shpiti Që t'ju dy fishon la, po tre fishon sa do, mm, po Mën t'jeni njërju mëj mirë në bot Mën t'jeni njërju mëj mirë në bot Mën bërë mështë qo E njërju, uf, është fjalla T'jeni bas në baspak në krybin e mëqesit Ora, është të një të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Zara Larsson, my Lash Life I live my day as if it was the last Live my day as if there was no past Doing it all night, all summer Doing it the way I wanna Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn But I won't be done when morning comes Doing it all night, all summer Gonna spend it like no other hand day Më gjesit, orë është të një të 26 minuta. Më gjesit. Morning, qërën edhe goca. Morning. Morning. Eja. Hey, uh, <coughs> Nuk e bërë asim pjëti nga aktualitetit e rim tani. Së kemi pasër kon. Së kemi pasër kon. Fakër këmë pasër programin të një shumë, mund të themin dhe këtë pëse, e vërtet është. Së kemi pasër kon. Mos bërë edhe të si kur uh, anështu. Nuk thashtë asë gjemë. Okej, atërë e. Leta... Let'a bëjmë një pyetje nga aktualiteti i mëzhdashur. Të drejtë më thën. Uh, mm. Njëri dhe të tjerët është lajmi i parë që më ka dalë përpara okay. sot. Uh, Robert Drenika ka thënë se Rama na ka çfarë? Është pyetja për ju. No, Rama nga ka qfar Edhe mund të shprejnë i lirisht në 069 207 222 069 207 222 Aktorin një ormëra, Robert Drenika Ka folur për Kryeministrin Edi Rama mbrëme Ka krasuar atë me Recep Tahip Erdoganin Në gjithashtu mm -hmm. Të tjerë aktore kanë quajtur Rama një diktator e Një të tjerë e kanë quajtur Të përzirën korrupsion Në lidhje me teatrin komtare Dhe shëmin e ti e tjere tjertë Sa pjusin kush është mbas firmës Fusha, duke aluduar që është Rama mbas firmës Fusha, si që është dje në petonalin e të atrit komptar. Po pjusin është pra qëfar, ka thënë Robert Ndrenika. Njën. Rama nga ka qëfar. Në është pjusin dhe për ju, 069 27 22 2, 069 27 22 2. Ty është i njëndi i Robert Ndrenik që ka luajtur dikur... Uh, Prefektin. Edhe... Serësisht, a i është më? Prefektin, po. <të> wow. Edhe shumë dhe tjerë është pak më bài të gjithëve ne, me thënë drejtën nga ë uh, në shtëpin ton, mm. edhe filma të tjerë, kështu që personazhi i dashur. Jeni gati tani për uh, lidhjen e shkurtar? Ta bëjmë tani yes. apo uh, mos doni që ta çojmë deri në Jo, jo, bëjmë finale. Jo, jo. Si jo, jo. preferoni ti zotrin? Mund të <laughs> më më, ta bëjmë tani. Ta bëjmë tani lidhjen e shkurtër? Dhe kjo shkon deri në finale me gjithë Lidhia. Ja. <laughs> jo, po, s'është Lidhia aq shqetësuese, një fletë është. Mirë, okay, ta bëjmë tani. Më thënë e do tani no? Dëkort, oke okay. Unë jam gati Leta bëjmë tani Siks <laughs> O, është nën pavjet Fiks Këm, <clears> këm <throat> Mir se vini në lidhjen e shkurtër për sot Data 11. 11 minuta është një libër nga braziliani Paulo Coelho. Coelho është edhe shkrimtar dhe shkrues tekste, tekse këngësh, është fjala dhe joj e teksteve Dosido. Dosido janë nota muzikore. Nota muzikore në Tiranëse do të ishte një natë me muzik live. Muzik live do ançonat kur dalin për tu të fryer. Të Frim është gjithashtu një emër meshkush në Shqipëri. Nuk di nëse u vihet fëmijëve të lindur pas një seance se shuh speciale dashurie. Dashuria është një subjekt që regjisorëve të rinj shqiptar nuk u intereson shpreti Butka Butka është drejtori i qendrës së filmit Filmi të mirë shija i përhapet në dekada dekada ka 10 vjet është një fjalë që vjen nga greqishtja e lashtë greqishtja e lashtë është edhe gjua e dramaturgëve të parë parë nga ky këndvështrim mund të themi se Ballkani është vendindja e teatrit teatri kombëtar i rrezikohet godina nga një projekt ligj special special në këtë kontekst mund kuptohet edhe si qëndisur qëndisma është një art që po humbet në vendin ton kur gocat duan të han qëndis pershase të gjitha por Donatela nuk ka kohë të mjaftueshme ko e pa mjaftueshme një, një libër me kujtime nga ele në këtë kadër, në këtë kadër është bashkëshorta e shkrimtarit on Tom, shkrimtarët e mëdhenj karakterizohen nga qetësia që shfaqin me probleme kritike. Kritiker situatave ndodhen në Shqipëri edhe pse e bukur është bërë si kazan plerash. Plera janë pleras, politikanët e shitur, përfaqësuesit e korruptuar dhe zyrtarët hajdut. Hajdut janë ata që vjedhin pronën publike dhe drejtsinë e të tjerëve. Të tjerët është një film me Nicole Kidman që ka lindur në Hawaii, por është edhe australiane. Edhe australiane është AC/DC që tani do të këndojë këngën "Shoot to Thrill" në klubin e Mjesës. Si në klubin e mqesit do arështë Dhe 55 minuta më mqes Që të gjithë e mishë të këne ardur në program I shtë dëshërë për shëndesin fort Ollë të ka e mërin e i fitu e si është njëri prej jush Apo njëra dhe quat Kevin, Kevin. Wow. Edi Ramon nga ka përbuzur Nga ka përbuzur pra është fjale që ka përtor uh, Aktori Robert Drenika Kur uh, ka folur tjenë uh, këtë Të improvizuar në mbledhje mbasi kanë marrë vesh për projektin e ri që është propozuar nga Ministria e Kulturës për të shëmbur teatrin kombëtar për të hyrë pastaj në ëh pse quhet negociata me firmën Fusha SHPK në mënyrë që të kemi një teatr dinjitoz në të ardhmen etj etj etj plus ë gjolina e tëra që do t'i jepën kësaj kompanie si shpërblim për kontributin sepse ajo do ta ndërtoi me paratë e vetë dhe pastaj ajo do të marrë një pjesë të territorit që sot është i teatrit kombëtar, kështu që do të thotë se në vitin 2018 domethënë sipërfaqja po themi toka e truall që i dedikohet në Tiranë Teatri i Komtar do të reduktohet ndjeshëm dhe e ardhmja do ta gjejmë me një, si thuajmë, truall të reduktuar në vend që zgjerohet Teatri i Komtar do të jetë më më i vogël ë në të ardhmen. Sepse mund ta bësh shumë të madh, ha, mund të bësh, mund të duan këta një gjë ekstravagante. No, një Teatër Komtar ka kombë, e kupton? Futja bëj, bëj një tamam, bëj një vallaj nga fundi deri në krye pa kështu. Kështë që ka shumë biznesmen të huaj që marrin, jë të huaj, po shqiptarë në emigrim që mm -hmm. ofrojnë për dhënë donacione për të bërë të atrin, komtarë pa para, pa kërkuar uh, trual në brapshte, pa kërkuar rasim plëm, që mund të jenë propozime më të mira, mirë po ndërkohë, po në citohet me këtë projekt liqë për të vullonësur këtë punë edhe për të bërë të situashtë, para se të vi agimi. Uh, para se para se të lindë mëngjesi po mm -hmm. jo ai Agimiarë më thon Robin Ringa ka thënë këtë që kjo që ka ndodhur ishte e papritur për komunitetin teatror ishte e papritur për mua sepse marr vesh se s'po ndodh kemi qendër presidenti i Republikës kryetari i kuvendit që na kanë dhënë plotësisht të drejtë opozita është me ne dhe un jam shumë i bindur që ka të shumtë nga Partia Socialiste që janë me ne por nuk flasin nuk flasin se kanë hablët e tyre Këtu bësë i puna e tre muskëtjerve ku kardeniali Rëshelje më vete dhe të mbretit më vete. Nuk ka lezet kështu në vidin 2018 unë themë se prokurëria do të sho pun të punë të atoj se të të marë fusha Shpëkë, se ka edhe kodra Shpëkë. Që janë nëto preferenca të vjenë keqë që nuk e kanë përfilur fare komunitetin të atror përveç presidentin të republikën zekuritarit kuvendit, kurse krye ministria na ka përbuzur, ishte fjale që ishte edhe e, pjese mm -hmm. lojës, duhet të hymë në bisedime, nuk vazhdojt me gjëra arbitrare, vetëm e doani i bënë të punë, ka thënë ndrejnika. Dukë e nga hapur pasaj edhe një kapitull me tërshirë, që, që asht, <laughs> është, është tjetër që. Këthejnë pas pak lune uh, mqisit, në një pak publicitet, në në në tjetër janë lajmë e të orës nëntë miqtashur, dhe vazhdojmë programin për një tjetër orë. Mirëmjeshi. Mirëmjeshi. Mirëmjeshi. Mirëmjeshi. Mirëmjeshi. Hello. Zonja Zotrin, sot ka ikur dita shumë shpejt. Apo ka... oh, paske ka kaluar bukur ieri. Ku është filmi i bukur, nuk e ndjen pra. S'a ndonjë diën. Unë mendoj se kur është filmi i bukur, e <njën> pra. <laughs> <laughs> <laughs> ndoj të kundërtën, po pra. Jo, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> nuk ndjen kohën. Nuk ndjekon ta, e kam thënë. Okej. Po shikoj që ke kaluar rreth 2 orë e 30 minuta, domethënë filmi. La dia të pim pa plotosur, kështu thënë. Ja. Nisa i lasit në nënkuptuarej. Dhe kënë ishtë alë të al shihën filma më të skurëtër. <coughs> po, e vërtet. Bravo, lëta. <laughs> <coughs> Se të gjurë 20 minuta shumë. Autoriteti i rrugve dhe policia rrugore ka në ngërkuar më mirë kuptimin dhe bashkëpunimin e drejtu e zëtë mjetit gjatë procesit të ndërhyrjes në aksin rrugorë të i ranë durës <coughs> që ka njësur sot në mëgjes dhe bënë këtos qarime unë do mundohem ti kuptoj po do arrit dot ti kupton gjatë ditës së hënë dhe ditës së marr do të bllokohet ë um, rruga autostrada pra, drejtimi drejt mm -hmm. për drejtimin drejt Durrësit kështu që kërkohen që të vetëm për 2 ditë bëhet fjalë Të paktën 2 ditët e para nuk e di se sa do zgjasë po je, ba... dy flasim ti flasim mirë ne ndoshta do duhet më shumë se 2 ditë koha okay. sepse po e bën me 2 ditë koha atëherë bie që e kanë gjet Shkopin magjik Jo, basaj vije pas 2 muaj, dërgojmë prapë 2 ditë të tjera ekzistojmë rradh. Nisë, thot këtu. Lvizja e mjeteve të rënda në drejtim të Veriut duhet të bëhet përmes Kamzës dhe rrotullimit tek Kaza Italia. Pra, nëse je një mjet i rëndë, duhet drejtohesh që në tek Kaza Italia të mos marrësh autostradën, por të mm -hmm. vazhdosh drejt Veriut nga Kamza e me rradh pasaj siç është rruga. Lvizja e mjeteve të rënda për atje. Automjeturat që shkojnë në drejtim të Durrësit do të përdorin dalin tek pika e furnizimit Kastrati dhe ndikalim në Kasharit në drejtim të Vorës. Mhm. Përshkuar pasaj pranë atij shkon në autostrad, pastaj merr dytcesorin dhe vazhdon drejt Durrësit në dytcesor. Ta. Ato vetura që shkojnë në drejtim të Durrësit do të përdorin këtë. Drejtuesit e mi të veç që kanë si destinacion jugun duhet të përdorin drejtimin e Elbasanit, si dhe për kthimin në Tiranë, nëse vjen nga jugu do të përdorë sërish drejtimin e Elbasanit që ndaheshi atje. Mhm. Futesh kujbie, ë Rogozhin. Rogozhin. Rogozhin. Rogozhin. Rruga Jim Peccini el Basanti. Ëh, pasa mjetet me kalim nga Rinasi drejt Durrësit, do të përdorin rrugën dytësore në Qafqëshahr 300 metra para pikëkalimit të Qafqësharit do të marrin drejt Durrësit pa arritur deri në autostradë. Po. Në mënyrë të veçantë, mjetet që përdorin segmentin Tiran-Durrës dhe kthimin Duhet të përpiqen të zgjedhin rrugë alternative sipas udhëzimeve që do të jepen në vazhdimsi nga autoriteti rrugor shqiptar dhe policia rrugoren pra. Nëse ju më shdashu bëni Tiranë-Durrës, duhet të gjeni rrugë alternative nga Durrësi në Tiranë. Po, pra, fluturojnë alternative. Fluturon, fluturon, fluturon me krah. Gomari fluturon. Ëh, <laughs> uh, tek Pinoku, po? Kemë dy rrugë alternative. Pra, rruga alternative për cilën mund të flasun është rruga Për nga ndroqin mm -hmm. E cila ësht katastrof, katastrof Në rrëshbull e më tukin Aty në case. në tëmbi makina nërra gisht Po, po përse nuk regullua në këto rrugët dytësore njerë A tje tajtë... lale, e di si ta bën makina Ta bën makina Dung, dung, dung Dung Fjellon më shu Tënë t'i qa muzike për t'gjojm Se heavy metal Jo jo është <laughs> Ta bën koka Dung <laughs> është e të shirën për t'gjojt e të shirën shu Nga Ja kuqe. Era <laughs> truri njëri. Është i mirë, është i mjet që po kalon, <laughs> është i mjet me shishë qumshi. Por uh, por nuk e di, domethënë, duhet të jeni uh, rrugë alternative midis Tiranës dhe Durrësit, bjeni nga doni, domethënë. Bëni ç'të doni, me, me pak tani. Ose ose prisni për Uzin. Po mund të bjeni nga Elbasani, siç thonë. Për shkon në Durrës Elbasan, uh, domethënë, Durrës-Rrogozhin. Nga Elbasani, fali i bie tamam Durrës-Kavaj. Rrogozhin, mm, Pëcin, Elbasan-Tiranë. Domethënë, bëhet Durrës-Tiranë, bëhet uh, është kështu një, një ditë e gjys. A e mos bëni kështu tani <gjotan> apo? <jamur. gjotan> Bësh edhe një tur të vogël. Të po e them. Dita e gjatë është. Po, mund në në në heves, Dursi, kja kja në mqes, të po, ishim në 5 nga Durrësi në Mqesh arrijnë tur rreth Rosën nën Mazida. Me ditë prapë. Është akoma po. Aman në fund bërin, kjo është e sigurt. Ne. Nëse bashkë tregullohet ajo sepse kisha arriti një moment aty që mund të ngjestë goma, midis uh, midis dy që çarave mm -hmm. që janë janë krijuar në rrugë, kjo është katastrofë. Edhe këtë do nuk e di se ç'andon me këtë tjetër. Kjo duhet ishte bër me kohë. Është rrugë shumë e mirë al apo? Është shumë e bukur, çi rrugë? Rruga është e bukur, shumë e mirë. Po pra, kjo duhet të ishte rregulluar një herë. Ato bizneset që janë hapur te rruga vdiqën fare, domethënë. Ato vdiqën shkretat këtu. Kanë vite që u pranohet rrugë, rrugësh i bën zjedhje, rruga do bëhet tani do bëhet pasaj. Të bësh një lokala, një restorant, domethënë, midis Tiranës dhe Dën pes shkohet, mas pesës pasaj si begenis me njëri. Ha, s'ka gjë. Bicikleta. Leti bie në, leti bie në autostradë dhe ata. Shkojnë Durrës vin pasaj te Plepat dhe këthe janë shumë brawa se prapë te Plepat Durrës në autostradë tani, një anën kombinat ku e kanë shtëpinë. Blend, këto bicikleta të reja funksionojnë edhe për sport ndrosh apo për kështu? Jo, jo. Ja, bën. Bicikletat janë shumë mira. Në fakt atë është shumë. Ëh. Bizgeli dashnë është nona. Në këthënë Leonardo Da Vinci mh. Para 500 vjetë Dhe këthënë basman krybin e mëgjezve është Mëgjezve është <laughs> 92 minuta në kdo Mente ju Jenim me Radion mm -hmm. Komtare Klab FM dhe Ekranin e Klab Plus Rockstar nga Post Malone My brothers got that gas And they always be smoking like a rockstar Fucking with me Call up on no uzi And show up Me name the shatars when my homies pull up on your block they make that tengo gra ta ta ta hey, hey. switch my whip came back in black i'm starting saying recipe the bun scar hey close i thought we blowing smoke she asked me light a fire like a morson hey act a fool on stage probably leave my fucking show in a coupe car hey shit was legendary through the tv i don't even know what i'm on tires cocaine on the table little Fuckin' hoes and poppin' pillies Man, I feel just like a rockstar All my brothers got that gas And they always be smokin' like a rockstar Fuckin' with me, call up on the Uzi And show up, make them the shot toss When my homies pull up on your block They make that thing go gratatata I've been in the hills, fuckin' superstars Feelin' like a pop star Tune, tune, tune getting in and bad bitches jumping in the pool and I don't know bro get a front of back pulling on the trash and now she screaming out no my they like savage why you got a 12 cargo rushing you only got six cars i ain't with the cake and how you kissed that your wifey said i'm looking like a whole snap green honey's in my safe bag I got old racks is always asking whether cold cat living like a rock star smash out on a top car sweeter than a pop tart you know you are not hard i didn't make a hot chart man i used to chop hard living like a rock star I'm living like a rock star i been fucking hosting popping pillies man i feel just like a rock star all my brothers got that gas and they always be smoking like a rock star Can we me call up on no ouzi and show up and them the shot tas With my homies pull up on your block they make that thing go gra ta ta ta Shtrip fare. Shtrip, e? Shumë. Mërë mëgjes blendir. Mërë mëgjes saltini. Mërë mëgjes gjitha. Kjo kënë nga shtrip fare, misdashur. Kjo kënë nga shtrip fare. E, mirë, mirë. Um, po, me ndojë të bëjmë tani një loj të vogël. Gjashë. Gjashë, uh, gjashë që? Qa është që gjashë? Qa është që gjashë? Fjala mbraps mbrapsh është 6. Fjala mbrapsh është sakt Altin. Oo. Oh. Fjala mbrapsh është sakt. Kam me 3, kam me 4, kam me 5, kam edhe me 6. T'i shohim dashi si do të shkojmë. Kam dhe me kam dhe me 7. Kam me me 7. Tani sinë një herë bosh. Shkojmë në rrugës. Ok. A dhe asojë Zotrin, ju luani në lojën tonë fjalambrap shtani në klubin e mëqyesit është një lojë ku unë prezantoj fjalë me 3, me 4, me 5, me 6 dhe me 7. Ëh. Shkronja, por ndryshe nga zakonisht që shkronja unë filloj të prezantoj nga ajo që është e fundit drejt shkronjës që është e para. Vim pra nga e djathta në të majtë nga dia sa 9 maj, nga fundi në fillim. Mm -hmm. Kur un them shkronja e parë për ju, është në fakt shkronja e fundit asaj fiale. Ju duhet të gjeni se cila është fjala. Fjalët kanë një lidhje njëra me tjetrën. Okay. Dhe ai që do të vi i pari me përgjigjen e saktë do të fitojë 2 biletëa për nësinë Plex për secilën fjalë. Por kush do të bëj lidhjen midis fjalëve dhe mund ta dërgoni këtë në atë kohë që e zbuloni. Nuk ka rëndësi që ti të zbuluar edhe fjala me shtat shkronja. Nëse e gjeni lidhjen më parë, mm -hmm. dërgojeni lidhjen për këtë kopje. Ta sapo dalë shtypa librit të Elena Ferrantes, Historia e vajzës së humbur, zvllimi i katërt i sagës napoletane, fillon me një kishën geniale dhe përfundon me Historia e vajzës së humbur, vetë për atë që të bën lidhjen. Okej. Okay. Me dis këtyre fjalëve. Fjala e parë ka tre shkronja, shkruajmë parëjuar C. C. Është emër. Lori. Lori. Kec, kec kets... me kets... drejt. Kets... Lori thot Kets. Mm. Del Kets. Pam. Bon. Trepi Glory. Wow. Trepi Glory e ka gjetur Lori direkt. Wow. wow! Me Kets. Stuhet for fillim javës. Bravo Lori. Okej Lori, shumë mirë. Të lumtur. Kjo është fjala <laughs> më mm e katër -hmm. shkronjë. Mhm. Shkronja e parë për ju është Allah. Allah. Prit. Ush, lori, lori, se duha më të luaj me dhe me digjuësit <laughs> Lori, që paski që Lori, nësë të vina, ata një, jepi Lori 069 207 222 Shqjall me 4 shkronja Përfundon me L Kishtë ta jem për ta them jo, Një, një sekundë se duaj që të amështu Mesashtë duaj ata një 069 207 222 Para se Lori të thotë Lori, mund të të disak Jepi Lori Bual Bual Pasak Ja. Ti al mekano shojën mbaron me l, nuk është bual. Okej. Olta, një sekondë Olta. E gafi? DL DL. Bravo. Është e pas. Je? Shkronja e dytë për ju është e E L. Ka ndër shkronja mbaron me L. Ja është M E L. Urdro? Miel. Miel E sakt Bravo, tini, tini është, bravo e Miel, e tini ka tre pik Miel, jo, diel mm -hmm. u, u bëj lidhje që këtu <laughs> Miel, jo, diel Kushe qenë lidhjen, le da dërgojnë në zëve 69, 20, 70, 22 Elena Ferrande, Historia Vajsës Sombur 2 bileta për Loretën Ka thënë Miel e para 2, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5 Ndërko, kemi një fjalë tjetër. Kjo është ajo që ka 5 shkronja. Shkronja e parë për ju është K. K. Emer, gjerëja mashkullore. Trajta e pashquar. Numri njës. Shkronja e dytë për ju është I. I. No, I gërën... <laughs> Lori... Një sekundë, Lori... Atere... Fjallën e, e 5 shkonja... Shkonja e 4... Shkonja e 5 janë i dhe kë... Lori, ka fjallën? Armiq... Armiq... Armiq... Thotë Lori... Kusht t'jeder me ndonë si Lori... 0, 6, 9, 10, 7, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 13... Lori, e që i pasa? Lori, e që i pasa? Ja jeni këna nënëti Zilës. Që është koha jote. Është me pesh shkronjë dhe mbaron me ik, Jepe. i i brick. Mm. I brick, i br, i k. I brick, saktë del. Ora del. Shkronja e tretë për ju është z. Zik, muzik. Muzik. Është muzikë. Uh, uh, Djeniam femërorë. Rrezik. Rrezik thotë nga saktë Olta. Bravo, bravo Olta, 3 pikë për bravo, Olta. Wow. Si jemi tashin atë? 3 me 3 me 3. 3 pikë Olta, 3 pikë Lori, 3 pikë <laughs> Altini, 0 pikëri për momentin. Kjo fjalka ja shkroj. Është në gjinin femorore. Numri i shumës. Shkonia e parë për yosh t. Shumë e thjeshtë. Shkonia e parë për yosh t. Më desh seri, mund të ngjitesh në tabeli rimi këtë. Se kam mundirë. Pra, ok. Gjinia femrore. Numri shumës mbaron me t. Numri shumës. Numri shumës. Shkronja e dytë për yjosh a? Pra mbaron me at. Me at. Shkronja e tretë për yjosh r. Kush i Raziles? Olta Olta Olta i Raziles Një sekundu Olta Pra, ka gjashkronja Më baron me? Rat Rat Femrat Femrat të të të... Po si do të lidhej femrat? Dobra. Me, me kec mil rezik E di unë lidhe është pasak Pasak Rat Si që Olta i kishte, femrat është një soja është Pra femrore 30 e pasjuar numër shumëz. Bojrat në fakt 30 e shuar. Bojrat. Ja. Hmm. Ja. Jo. Yep. Shkronja e katërt për ju është T. Pra është oh. me dy shkronja, pasoj vazhdon oh, me Trat, Trat. Lasim dot altin. Trat. 069207022206920 722 për ju. Pra ka gjashtë shkronja mbaron me trat. Lori ka rënë Ziles Lori. Letrat, letrat. Cats mell rrezik. Letrat. Mil, letrat. Fal nuk duhet i pi më. Është pa sakt. Ja. Së sh letrat? Jo. Jeri. Shkronja e 5 për ju jeni. <laughs> po ajo çpo mendoj unë nuk e lisi unë më thos. Jo mosu. Je dëshoj ta provosh. Do të thon mosu. Pa dëgjuar shkëncë ajde më <laughs> e pashkojaën valjë po provoj ndër ajo që ka lidhje se kshu bën gjithmonë atëherë nëse ka lidhje ha <laughs> më thua edhe tjetër a do të them ha çfarë gërmë tjetër ke ti nuk do ta shoj po e gabim e, e okay. Sh... Zitoj, pra ok shkoj në radhëse është u mos nxitoj iri kujdes pra janë pesh shkronja gjithsej dhe mbaron me putrat <laughs> putrat po putrat po <laughs> mendoja ke putrat putrat u 2 pikë iri pra kemi 3 3 3 2 putrat Do përmendimë shtatë fundit? Hajde, përlojmë. Këshë fundit. Është në trajden e shjuar zën zotrin? Jo do ndaj. Këto do ndaj tani, ndaj është nuk ka më. Pra, shkronja para për yj është i. Shkronja e dytë për yj është r. Shkronja e tretë për yj është o. Prit. Pra, është një fjalë me me me shtatë shkronja. Është i r o. Ose ndryshe? Ori. Ori. Pra mbaron me ori. Shtatë shkronja mbaron me ori. Dhe është në trajtën e shquar kësaj rabe Pra da e ka i në fund 7 shkronja Shkronja e 4 për ju është Gjaksori Gjaksori është e sakt Gjaksori është e sakt Gjaksori është e sakt Lumë daltin sula e ka gjithur dhe ka mbyllur lojan Gjaksori <laughs> është Gjaksori është fjalla Gjaksori <laughs> <Wow>. është <shus> <shus> Afro. E, wow. Ja, historija e mia këtu. Për Jacksoni, po thash, unë sa fusko. Wow. Bravo ti. Pse? Sepse fjalët janë cat meal, rëzik, putrat, Jacksoni. E kemi idenë okay, okay. çalihdën, po. Jaxori me çalihdën pra kush bën lidhjen no, midis dashurka për të fituar uh, këtë roman nga Elena Ferrante? Do të kemi një fitues Bravo Altin Sula Bravo fituesi është Absolutosh Altin Sula Un do doja të ftoja të gjithve në një duartrokitje me Brohorima ju lutem për Altin Sula i jumen gjithë që ka gjetur lojën sot jepini një herë un se un jam i pa anash mund të tani kur fiton dukosh po pra jepini ju kur fiton dikush duhet të bësh pjesë deri Bravo tini Bravo falendit falendit Wow, unë të është mërzitor. Si <laughs> unë nuk duar të rëkastë. Grazie, grazie. Për fitusi, nuk e bërë. Bravo, bër, bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo tini. Oke, okay, shumirë. Nuk e bërë sa e kam i natë. Olë ta, kemi në i fituas? Nuk duha. E më mërzitor që nuk fitoha. Me olë ti që nuk do më iqtashur, sepse që <laughs> se mërzitor, <laughs> sepse nuk fitohi. Ne do da mbyllim këtë pjesë programit, do të shkojm të kë uh, muzika tani. Fituesit pas tajti që. Regentarin, que lo viene de men Jesse desde la mañana. De no música aquí si en la Radio Clave FM. Son un pedazo y tú me partiste el corazón. Ya no venga más con eso cuento mamme y si desde el principio siempre tuve que nunca me lijaron cual era el problema te puta te rodando por gamas nada en nada ah, ah ahora me tocó a mí cambiar el sistema andar con gatas nuevas repartir el corazón sin tanta pena ahora te digo goodbye muy obricado pa ti ya no hay uu uh, uu uh, uu uh, uh. A në të digon good-bye Mŭi të obligado për të januai Vësë partiu meu coraçoo Ai meu coraçoo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 Running through your bloody veins You know it's love heading away If it fills our like paradise Running through your bloody veins You know it's love heading away Dhe tani, ajt, ajt, ajt, a e dini se, dini se, dhe tani, ajt, dini se, me jeri në klubin e mëgjesit. 7 mënyra për të dukur e bukur pak grim Laje fyturën gjdo mëgjes dhe gjdo mbromje Pastrimi fyturës gjdo mëgjes dhe mbromje është shumë i rëndësishëm për të penguar zhvillimin e akneve dhe për të bërë dukurën të duket më e shkëllqyëshma. Përdorni një pastrues delikat. Gjeni një pastrues hipoalerjik, por sigurohuni që edhe të përshtatet me llojin tuaj të lëkurës. Është një nga garantuesit e pamjes së mirë. Përdor hidratuesin e duhur, nuk është e lejtë të zgjedhësh hidratuesin e përshtatëshën, por është të ilbësore, zgjidhe me së përfot 30 për të mbrojtu lëkurën nga reze dhe domshme. Përdor vazelin në vend të rimelit, tingëllon e qëditshme, por të përdor është vazelin në vend të rimelit, është i mënyr e provuar, por të dukur më e bukur nëse nuk e grim. Thjesht për hapak vazelin pavendosur rimel, qërpiko do të shkëlqej në mënyr shumë naturalë. Përdorë vaj kokosi në vend të balsameve të blerë të buzve. Vajnë e kokosit mund të përdorë është për të hequr grimil, por edhe si balsam buzësh, vetëm pak vaj kokosi dhe i mbante ato të hidratuara dhe dëzbuste pjesët e dëntuara. Mos i holo shumë vetullat. Sigurisht duhet i mbash vetullat në në kontrol, por mos i holo më shumë se sa duhet, edhe nëse ke vetullat të plota nuk duhet i heqë shumë, thjesht reguloj dhe mos i ndrysho plotësisht. Ushqehu shëndetshëm, kur ke lëkurë të shëndetshme dukesh më bukur. Ushqimet e përhershme luaj një rolë shumë të rëndësishëm në shëndetin e lëkurës, pra ndaj duhet të kesh një djetë të shëndetshme. Mbi të gjitha konsumon një thë më shumë fruta dhe perime në djetën ditara. This is Club FM 100.4 younger you better speed up don't be a dunby my daddy told La, la la la la la mirë mëngjes, mirë Halo. se keni ardhur në kryeminësi or, të orës tani 9:44 minuta më ish tashun un jam blenit dobash më herë. Mirë mëngjes. Antiono dohet një censurë e rënë, po po. Pas uh, shpërthimit që i ndodhi këtij vulkanit <laughs> në ditën e sotme këtu në kryeminësi më ish tash mbaroi një censurë e cila kishte zgjatur gati gati një javë. Pam. Po? Mm -hmm. Do s'ajë më shumë. Do s'ajë gati më shumë se si një javë. Që s'ka guptin të thuash Do shta gati më shumë se një jatë <coughs> E gjithës e si Djenë Tiran në liqenjën e farkës Se përstaj edhe në rëthinat është në bajtur Fark. Një triathlon Triathlona e parë në... Tiran ka më shumë Ndhe në vendin tonë Nuk e di nëse në ka pasu sepa. një tjetën përpar hmm. Por është një gare cila kombinon tre sporte. Në fillim notojn, ëhë. Mm -hmm. Pastaj marrin biçikletën e biçiklizëm, dhe pastaj vrap. Në vrap, garojnë. Dhe në fund të kësaj, ai që del i pari midis të trejavë disiplinave të marra së bashku, Ta. është kampion i triathlonës. Dhe kush doli? E pra kjo është pyetja për Tani <laughs> okay, pyetja aha. është sepse të dy fituesit e parë, si për meshkujt ashtu edhe për femra, mm -hmm. janë nga njëjt i vend. Nuk janë okay. Shqiptar A, nuk janë Shqiptar Jo, ja, nuk janë Shqiptar Por janë sportist nga një vend fëshin Pyetja është nga ku? Oke okay. Dikë u afer Kjo është një dim për ju 0619 271222 Po shkoha e kretari bashkis Që kishtë e qënë atje I cili ka premtuar se vidin që vjen a i Veto të thak të vid nuk kam pasur ko Do marr pjes. Do të marr pjesë vitin që vjen. Kur janë zgjedhjet? Mos janë zgjedhjet dinë që vjen. Fixi bimazeri. Dhe dhe i lodhur. Nuk e di nëse si që... si do të ta dalfishin. Ti do të bësh notin. Në mbas i bën notin, do bësh bicikletën, okë okay, bicikletën. Ciklizmi. Gjitha mund të të shplodhë, e kupton? Në një mënyrë, mbas notit. Dhe pastaj këtë vrampin. Ëh. Kështu që megjithatë Jon Velia ka premtuar se do të garojë me ai. Në vitin që vjen me shprez, ndimoj në, do ndimojnë që ta mbajmë titullin në Tiranë. Do të afetoj, kam për shtypjen, se dhe ta do t'ja lënë vetë. Ka që ja lënë vetë, <laughs> është e vërtet? Ka që duan t'ja lënë të, në përgjisi? <laughs> sigur që përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t'ja përgjisi, do t Ti jetë një ti fletë flet për kështu gjërë është Dhe në krybin e mqesit dytë kemi për këto Nga që së mpaj që unë Një qënë tërë ka fshojnë gjuhën mos në zhjerë gjëra Pravë jo që jërë Ti ka fshojnë gjuhën, në? E dinë ata? Oke, okay, mirë Thejejnë bas pak në krybin e mqesit Misht nash roll të thosë se po Ka që duan të helën në kryetarit uh, Edhe Ka fshojnë gjuhën që të ashtu Nice Moj dhe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 I say yeah, yeah, yeah, every single day, you'll be my homie, and I say yeah. si e gjithëve. Mëngjesi. Është mëngjese në mëngjes miçdan shur piet kafe dhe nëse mund t'ju rekomandojmë kafe eh uh, mirë kafe. është kjo që prodhohet nga Nescafe. Një produkt i ri i cili quhet Azera, um. që është i bërë 100% nga kafeja arabike, pa gluten dhe është shumë i përshtatshëm si për espresso, ëh, me pak ujë dhe të nxehtë dhe për kafe me akull me më shumë ujë dhe të ftohtë, madje edhe me akull. Shumë mirë është <laughs> dhe jemi duke e konsumuar gjithë çdo ditë ka shije speciale. Si doa konsiderohet ieri, Azerën nga Nescafea. Atëre ka një shije të butë, aromë të mirë dhe është kremoze. Mm, mm, ah, okay. Kremoze. Shkëlqimë, <gjubi> vërtet ja, është e mirë. Por aromën pohoi dom. Nescafea Azera më është dashur 100% ndarabike, produkti i ri nga Nescafe. Ëh, uh, shumë i mirë edhe për uh, kafe në ftohtë tani, duke mm -hmm. e përzier me cak kokra akull dhe tundur fort është uh, super gjë. Hello. Zogna Dezotrin. Erdhëm në fund sot. Jamë këtu në fund për kam okay. dy histori të shkurtra për t'treguar tani në fund. Okej. Okay. E para është nga një <coughs> spital mm. këtu në kryeqytet, uhuh. Mm -hmm. Ku që jam ardhur për të vizituar një mikun e tyre që ishte aksidentuar gjatë pushimeve në Karajibe, një politikan, wow. deputeti i qeverisë tonë dhe një avokat shumë i ëmor që mbron politikan, deputet të kuvendit ton. Të ndryshëm. Ëh. Mm -hmm. Ke pasur të avokatet e famshëm që mbrojnë kriminela. Ëh. Gjithsesi këta ishin aty për tjetër arsye, po vizitonin mikun e tyre kur u vjen njëri nga këta doktorët e spitalit thotë, "Zotrin, thotë, zotrin, zoti deputet, zoti avokat, ju lutem thotë, erani më mua se kemi një pacient thotë që është, është shumë keq, është momentet e fundit dhe po kërkon për ju." Ëh. Të vjen po kërkon për ne. Ju lutem shumë i thotë, ai është, ky zotria nuk ka tha shumë ta. Ësht djal i ri. 33 vjeqë të dhe dhe povdes, po jep shpirët dhe besdizur pak Paksin shumë <clears throat> Po e ke parashvyshe, elbete janë njerës rëndësishëm Me <coughs> gjitha të shkuan mm -hmm. Shkuan dhe gjitha të djali në rria ty Edhe i than Qfar kërkon, qa mund të bëjmë njëve për ty? Ta ki, unë jam shumë vënda, po jep shpirë, po njerit vithat Këte nga e djatha, njerit di këte nga e majta ime E ullu një këtu Një ullu në ta Po së ake më djali, ta onda duat vdesi Jezusi tha i rrethuar nga hedut. <laughs> se jamë 33 vjeç. Shum. Uh, kjo është një e parë apo? Dhe e dyta është një histori me avion. Ka njerëz që u thoin, u thoin tani. A ke vështirësi edhe uh, niset një avion nga Rinasi. Arrin nuk po e them me cilën linjë ajrore se nuk dua ta dëmtoj e etj e etj. Okej. Okay por kapiteni është duke folur pasaj mbasi ngrihesh e ke pasur në fillim uhm dhe fluturimi është për njëri nga kryqitetet europiane këtu do da da short but any other but on english other passengers we have reached cruising altitude over you know we'll take a flight about 2 hours 15 minutes oh my god edhe mbyll ata e ke mbyll ata edhe ndoshta në 2 minuta shteta ladies and gentlemen bien keq dashte por Uh, Së të ardhesa po mjef të pak kafe, këtu dhe modern dhe duhet shikoni se si kam pantalonat anë i përbara, gjithë kafe. Nukon krijet një nga pasajgjëret, <laughs> ti duhet shikoni se si kam pantalonat anë <laughs> i përbara, gjithë kafe. Nga mbrava! <laughs> gjithë kafe i kam dhëmë! E të mërshme. Pa, shumë. Në të marron. Në isëm. Një. Kemi mbritur në fund zonën e sotrin. Kam fituar. <laughs> Ke fituar Simia. Për konkursin e ditës është klisa 076 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex, Serbia më ka thënë. Serbia, po, të dy nga Serbia. Mhm. Mm oh. 462 i mbaron numri fiton dy bileta për në Cineplex. Mama Dhia dhe 7 keca, bravo, bravo. Është harta që fiton një kopje nga Elena Ferrante. Elena Ferrante. Të lumtur. 955, ne ju themi dëgjojmë nesër dhe kalofshi mirë orgeste sai mi po vieno vale radio scontare club femmi starum music bombs ste radios ciao dur papshim what do you come on over i can't just let you go oh baby what do you just meet me in the middle i don't know if i might just a Seems close away and taps are, are still run and dishes are broken how did we get into this mess